51. Коли я повернувся додому, моя мати готувала лосося так, як нам подобається, загорнутим у мокрі паперові рушники і пропареним у мікрохвильовці. Хто б міг подумати, що така проста страва може так добре смакувати. Але це факт: Якраз вчасно, сказала вона, у нас є пакетний салат Цезар. Можеш зібрати? Добре, я витяг пакет з холодильника. Холодильної шафи І відкрив його Не забудь помити На пакеті написано, що вже помили Але я їм не довіряю Відкинь на друшляк Я взяв друшляк, висипав латук І відкрив кран з аератором Я ходив до нашого старого будинку Сказав я На неї не дивився Повністю зосередився на своєму завданні Я так і думала Він був там? Так я спитав, чому донька не приїжджала до нього в гості і навіть не прийшла на похорон. Я вимкнув воду. «Вона в психіатричній лікарні, мам. Він каже, що до кінця життя там буде». Вона вбила свою дитину, а потім хотіла накласти на себе руки. Мама вже збиралася поставити рибу в мікрохвильовку, але почути змусило її залишити тарілку на стійці і важко сісти на табурет. О, Боже. Мона мені розказувала, що донька – лаборантка в біолабі каліфорнійського технологічного. Вона ще так гордо про це говорила? Професор Беркет сказав, що донька вката, як то там його так... Кататонія. Ага, воно. Мама опустила погляд на нашу майбутню вечерю. Рожевість плоті лосося неначе мерехтіла крізь білий саван паперових рушників. Моя мати дуже глибоко замислилась. А потім вертикальна зморшка між її брів розгладилася. Отже, тепер ми знаємо те, чого нам знати не слід було. І цього вже не зміниш. У всіх, Джеймі, є таємниці. З часом ти сам про це дізнаєшся. Завдяки Ліз і Кеннету Теріо я вже про це знав. І про мамину таємницю теж довідався. Згодом. 52 Кеннет Теріо зник з новин. Йому на зміну прийшли інші монстри. А оскільки він мене більше не кошмарив, то я перестав сильно ним перейматися. Осінь поволі холоднішала, розчиняючись у зимі, а я все ще відступав від дверей ліфта, поки вони від'їжджали вбік. Але на той час, коли мені виповнилося 14, цей легкий невровий тік мене вже не турбував. Час від часу я бачив інших мерців». Деяких, мабуть, і не розпізнав, бо ж виглядали вони цілком нормально, як звичайні люди, якщо не загинули від травм, чи якщо не підходити до них заблизько. Я розкажу вам про одного, хоча він ніяк не пов'язаний з головним сюжетом моєї історії. То був хлопчик, не старший за мене зразка того дня, коли я побачив місіс Беркет. Він стояв на відбійнику, що розділяє паркавиню посередині, в червоних шортиках і у футболці з зоряними війнами. Блідий, мов стіна, із синіми губами. І, здається, плакав, хоча сліз не було. Мені подумалося, що я вже десь його бачив, тому я перетнув паркавиню з боку середмістя і спитав у нього, що сталося. Ну, крім того, що він помер. «Я не можу знайти дорогу додому». «А свою адресу ти знаєш?» «Я живу на другій авеню, будинок 490, квартира 60Б». Відтарабанив без запинки, наче запис прокрутив. «Добре», – кивнув я, – «це близько. Ходімо, малий, відведу тебе». Той будинок мав назву Кіпсбейкорт. Коли ми прийшли, хлопчик просто сів на бордюр. Він більше не плакав, і вигляд у нього вже потроху ставав відсторонений, як у них усіх. Мені не хотілося просто залишати його там самого, але я не знав, що ще можна зробити. Перш ніж піти, я спитав у нього ім'я. Малий відповів «Річард Скарлатті». І тоді я згадав, де його бачив. Його фото крутили по NY1. Якийсь старші хлопці втупили його в Лебединому озері, що в центральному парку. Хлопці ревли як сирена, і казали, що вони просто дурня клеїли. Може, й правда, може, я все це зрозумію згодом, але навряд. 53. На той час ми вже були досить забезпечені, тому я міг відвідувати приватну школу. Мама показувала мені брошури зі шкіл Далтон і Френдс Семінарі, але я вирішив залишитися в Державній і піти в Рузвельт, рідну для Мустангів. Там було добре. Для нас із мамою ті роки видалися хорошими. У неї з'явився супер-жирний клієнт, який писав книжки про тролів, лісових ельфів і шляхетних лицарів, які вирушали в походи. У мене з'явилася дівчина... ну, типу. Попри цілком пересічне ім'я звичайного дівчиська, Мері Лустайн була годкою, інтелектуалкою і кіноманкою. Приблизно раз на тиждень ми ходили в кінотеатр Анджеліка, сідали в задньому ряду і читали субтитри. Якось невдовзі після мого дня народження Мені виповнилося аж цілі грандіозні 15. Мама спитала мене в СМС, чи не міг би я після уроків зайти в агенцію, а не йти одразу додому. Нічого такого, написала вона, але є новина, яку вона хоче повідомити особисто. Коли я прийшов, вона налила мені чашку кави, не те, щоб не чувано в ті часи, проте незвично. І спитала, чи пам'ятаю я Хесоса Ернандеса. Я відповів, що пам'ятаю. Він кілька років був напарником Ліз, і кілька разів мама брала мене з собою, коли вони з Ліз обідали чи вечеряли з детективом Ернандесом та його дружиною. Це було давненько, але важко забути височезного детектива на ім'я Ісус, навіть якщо воно вимовляється Хесус. «Мені подобались його дреди», – сказав я. «Дуже круті були». Він подзвонив і повідомив, що Ліз втратила роботу». Мама і Ліз на той час давно вже були квити, та мама все одно промовила це зі смутком в очах і голосі. Її врешті-решт піймали на транспортуванні наркотиків. Хесус каже, при ній було чимало героїну. Мене це боляче вразило. Ліз паршиво обходилася з моєю матір'ю, та й зі мною теж, одначе було прикро за неї. Пам'ятаю, як вона мене лоскотала, що я ледь не впісьувався. І як сидів між нею та мамою на канапі. Ми всі втрьох сипали дурними дотипами, коментуючи серіал. А одного разу вона повела мене в зоопарку Бронксі і купила конус цукрової вати, більший, ніж моя голова. А ще не забувайте, що вона врятувала 50 чи навіть 100 людей, які загинули б, якби останню бомбу гранатомета не було знешкоджено. Хай там які в неї були мотиви, добрі чи погані, та все ж цим людям зберегли життя. Я згадав підслухану фразу з останньої їхньої сварки. Тяжкий злочин. Так тоді сформулювала це мама. Її ж не посадять, правда? Ну, Хесус каже, її відпустили під заставу, але зрештою... «Я думаю, синку, що така ймовірність є, і вона велика». «Ох, бля!» Я уявив ліс в оранжевому комбінезоні, як жінки в тому серіалі на Нетфліксі, який часом дивилася мама. Вона взяла мене за руку. «Так, так, так». 54 Згодом, через два тижні... Ліз мене викрала. Ви могли б заперечити, що той перший раз істеріо теж був викраденням, але то була м'яка спроба. А цього разу все було по-справжньому. Вона не запхала мене в машину під акомпанемент своїх вересків і ударів ногами, та все ж вона мене примусила. Що, на мою думку, робить це викраденням? «Я грав у тенісній команді і саме повертався додому з тренувальних матчів, які наш тренер по-дурному називав «заїздами». «Наплічник у мене був на спині, а тенісна сумка в руці». «Я йшов на автобусну зупинку і побачив жінку, яка спиралась на пошарпану Тойоту і залипла в телефон. Я проминув її, навіть не глянувши вдруге». Мені й на думку не спало, що ця сухоребра тітка, неухайне, солом'яно-жовте волосся розвіювалося довкола коміру розтебнутого бушлату, сіра ковтина на кілька розмірів більша, стоптані ковбойські черевики, що зникали в мішкуватих джинсах. Мамина давня подруга. «Мамина давня подруга, яку я пам'ятав, надавала перевагу витонченим звуженим штанам темних кольорів і шовковим блузкам з глибоким декольте. Мамина давня подруга гладенько зачісувала волосся назад і стягувала в короткий хвостик. Мамина давня подруга мала здоровий вигляд». «Здоров, чемпіони! Навіть не скажеш привіт старій подрузі?» Я зупинився і розвернувся. Кілька секунд усе ще її не впізнавав. Обличчя в неї було виснажено кістлявим і блідим. На лобі квітнули прищі без ознак тональника. Усі ті вигини, якими я захоплювався, як маленьке хлоп'я, звісно, зникли. Мішкувата кофта під пальтом обтягувала лише натяк на те, що раніше було пишними грудьми. Навздогад вона схудла на 40 чи 50 фунтів. 18-22 кілограми. І, здавалося, постаріла на 20 років. Ліз? Власною персоною. Вона мені всміхнулась та одразу ж приховала усмішку за долоною, якою витерла носа. Обдовбана, подумав я. Вона обдовбана. Як ти? Мабуть, не найрозумніше питання, але кращого за тих обставин я придумати не міг. І намагався триматися від неї на безпечній, як мені здавалося, відстані, щоб швидко побігти, якщо вона спробує щось дивне утнути. А така ймовірність була, бо в неї був дивний вигляд. Не такий, як у акторів, які грають наркоманів у телесеріалах, а як у справжніх нарків, яких іноді бачиш, коли вони балдіють на лавках, у парках чи у дверях покинутих будинків. Здається, тепер в Нью-Йорку вже краще в цьому плані, порівняно з минулим. Та все одно нарків час від часу видно. Вони як невід'ємна частина пейзажу. А як я виглядаю? І вона розсміялася, але безрадісно. Не відповідай. Слухай, колись ми з тобою зробили міцву, правда? Міцва, добра справа. Від слова, що означає припис, заповідь в юдаїзмі. Мою заслугу, щоправда, не визнали, та пофіг, ми стільки людей врятували. Я подумав про все, що мусив через неї пережити. І річ була не лише в Теріо, вона ж і мамі життя перепаскудила. Ліз Даттон змусила нас обох пройти крізь горнило поганих подій. І ось вона знову з'явилася, мов той реп'ях, що ніяк не відчепиться. Я розлютився. «Ніякої твоєї заслуги там не було. Це я змусив його розв'язати язика. І розплатився за це сповна. Ти й знати про таке не хочеш». Вона виклично скинула головою. «Звісно, хочу. Розкажи, як ти розплатився, чемпіоне. Кілька кошмарів наснилося про дірку в його голові. А хочеш справжні кошмари?» Тоді подивися коли-небудь на три обсмажені до хрусткої скоринки трупи в згорілому позашляховику, а один із них – дитина в автокріслі. То як же ти розплатився, цікаво?» «Забудь», – сказав я і пішов геть. Вона простягнула руку і вхопила мою тенісну сумку за ручку. «Не так швидко. Чемпіоне, ти мені знову потрібен. Так що запрягай коней. Навіть не думай». «І пусти мою сумку!» Вона не відпустила, тому я смикнув. А що ваги в ліз майже не залишилося, то вона, скрикнувши, впала навколішки і мимоволі відпустила сумку. Чоловік, який саме проходив повз нас, зупинився і глянув на мене так, як дорослі часом дивляться на підлітків, що ті коять щось мерзенне. «Хлопче, з жінками так не можна!» «Від'єбись!» – сказала йому ліс, спинаючись на ноги. «Я з поліції!» «Ай, коротше!» – відповів чоловік і пішов далі, не озираючись більше. «Ти вже не з поліції!» – зауважив я. «І я нікуди з тобою не піду. Я навіть розмовляти з тобою не хочу, тому відчепися!» Але все одно мені було трохи ніяково за те, що смикнув так сильно і вона впала на коліна. Я згадав, як вона стояла навколішки в нашій квартирі, бо гралася зі мною в машинки». Я намагався переконати себе, що це було в іншому житті, але нічого не вийшло, бо то не було інше життя. То було моє життя. Е, ні, ти поїдеш. Якщо не хочеш, щоб усі дізналися, хто насправді написав останній роман Ріджеса Томаса. Крутий бестселер, який так вчасно допоміг ті врятуватися від банкрутства. Передсмертний бестселер. «Ти не посмієш!» А тоді, коли шок від її слів трохи розвіявся. «У тебе нічого не вийде. Твоє слово проти маминого. Слово наркоторговця і наркоманки, судячи з твого вигляду. То хто тобі повірить?» «Ніхто!» Перед тим вона поклала телефон у задню кишеню, а тепер витягла його. «Не лише ті, я того дня робила запис на диктофон. Послухаю це!» Від почутого в мене стиснувся шлунок. То був мій голос, набагато молодший, але мій. Він розказував мамі, що П'юріті знайде ключ, який шукає під напівзогнилим пеньком на стежці до озера Руаноук. Мама. Як вона впізнає той пеньок? Пауза. Я. Мартін Бетанкур позначив його крейдяним христом. Мама. Що вона з ним робитиме? Пауза. Я. Віднесе Ханні Ройден. Вони разом підуть на болото і знайдуть печеру. Мама. Ханна розкладе багаття пошуку? Те, за яке її ледь не повісили як відьму? Пауза. Я. Саме так. І він каже, що Джордж Третгіл прокрадеться за ними, а ще кажуть, що від погляду на Ханну його розпирає. Що це значить, мам? Мама. Не звертаю увагу. На цьому ліс зупинила запис. «У мене ще багато є. Не все, але година запису як мінімум. Сумнівів бути не може, чемпіоне. Ти розказуєш своїй матері сюжет книжки, яку вона написала. І ти станеш більшою сенсацією. Джеймс Конклін, хлопчик-медіум». Я дивився на неї не кліпаючи, і мої плечі потроху опускалися. «Чому ти не дала мені послухати це раніше, коли ми їздили шукати Теріо?» Вона глянула на мене як на дурного. «Може тому, що я такий був». «Мені це не потрібно було. Ти тоді був ще милою дитиною, яка хотіла зробити щось правильно. А тепер тобі 15. Ти досить дорослий, щоб бути гемороєм. І це, мабуть, твоє право, як підлітка. Але це розмова для іншого разу». А зараз питання стоїть так, ти сідаєш до мене в машину і ми їдемо, або я їду до знайомого журналіста газети «Пост» і підкидаю йому смачну сенсацію про літературну агентку, яка сфальсифікувала останню книжку свого покійного клієнта за допомогою сина-екстрасенса. Поїдемо куди? Це таємнича поїздка, чемпіони. Сідай, дізнаєшся. Вибору я не бачив. Добре. Але одна річ. Перестань називати мене чемпіоном, наче я твій їздовий кінь. Добре, чемпіони. Вона посміхнулася. Жартую, просто жартую. Сідай, Джеймі. І я сів. 55 І з яким мертвяком мені цього разу доведеться говорити? «Не знаю, хто це і що знає, але навряд чи це врятує тебе від тюрми». О, в тюрму я не сяду», – запевнила вона. «Мені баланда не подобається. Про компанію зеків я взагалі мовчу». Ми проминули знак, що вказував на міст Куомо, який усі в Нью-Йорку називають Тапанзі, або просто Тап. Мені це не сподобалось. «Куди ми їдемо?» «У Ренфілд». Я знав тільки одного Ренфілда – графічного помічника Мухоїда в Дракулі. «А де це? Десь у Тарітауні?» «Ні, мале містечко на північ від Ньюпалца. Їхати будемо дві-три години, тому вмощуйся зручненько і насолоджуйся поїздкою». Я подивився на неї широко розплющеними очима не просто стривожений, а шокований від жаху. «Та ти знущаєшся!» Мені треба встигнути додому до вечері. Схоже, Тія сьогодні вечерятиме на самоті у власній приємній компанії. Ліз витягла з кишені бушлата пляшечку білувато-жовтого порошку із золотою ложечкою, прикріпленою до кришечки. Однією рукою зняла кришку, висипала трохи порошку на тильний бік долоні, яку тримала на кермі, і втягнула носом. Потім закрила пляшечку і досі однією рукою, та сховала в кишеню. Майстерно-спритне виконання всього процесу свідчило про тривалу практику. У мене все на обличчі було написано, тому вона всміхнулася. Її очі прояснилися. «Ніколи такого не бачив! Твоє життя минає в чотирьох стінах, Джеймі!» «Я бачив, як підлітки курять траву, навіть сам пробував». «Але важкі наркотики?» «Ні. На шкільній дискотеці мені пропонували екстазі, та я відмовився». Вона знову втерла долоною носа. Не дуже елегантний жест. «Я б тобі запропонувала, бо люблю ділитися, але це є спеціально для себе бодяжу. Тут кокси з героїном у співвідношенні два до одного, плюс дрібка фенталіну. У мене вже звикання, а тобі знесе голову». Може, звикання в неї й було, та коли її вставило, я помітив. Вона випростала спину і заговорила спритніше, але хоча б машину вела прямо і дотримувалась обмеження швидкості. Розумієш, це твоя мати винна. Роками я робила тільки те, що перевозила наркоту з пункту А, а то була найчастіше пристань для яхт на 79-й вулиці або аеропорт Стюарт у пункт Б, куди завгодно вп'яти боро. Спочатку то був кокаїн, але все змінилося завдяки оксиконтину. Люди доволі швидко підсідають на цю хрінь. Нараз, бах, і ти вже щільно присів. А коли лікарі перестали їм постачати, нарки почали купувати її на вулиці. Потім ціну накрутили, і їм стало ясно, що приблизно той самий кайф можна дістати від великої білої медсестри. І дешевше. Тому перейшли до цього. Той чувак, до якого ми їдемо, саме це постачав. Мертвий чувак. Ліз насупалась. Не перебивай, ти цікавився, то я розказую. Наскільки пригадую, я цікавився тільки тим, куди ми їдемо, але вголос я цього не сказав. Я щосили намагався не боятися. І трохи виходило, бо біля мене все одно була Ліз. Але не дуже добре, бо тієї ліз я вже не знав. «Не підсідай, а постачай!» Так кажуть, це мантра для всіх дилерів. Але після того, як Тія мене вигнала, я почала балуватися. Зовсім трішки. Щоб депресняк не сильно діймав. А потім почала балуватися сильно. А через певний час уже й не можна було сказати, що я балуюсь. Я вживала. «Мама тебе вигнала тому, що ти принесла цю хрінь додому», – сказав я. «Ти сама винна». Розумніше було б тримати язика на припоні, та я просто не міг. Мене знову бісило, що вона намагається звалити на маму провину за те, якою стала сама. Хоча вона не звернула уваги. «Скажу тобі одне, чемпі... Джеймі, я ніколи не кололась». З якоюсь величною гордістю, промовила вона. Жодного разу, бо коли ти нюхаєш, у тебе ще є шанс зав'язати. А почнеш колотися, то вже не вилізеш. У тебе з носа кров тече. Краплина крові стікала канавкою між носом та верхньою губою. Так? Дякую. Вона знову тернула краєм долоні і на секунду повернулася до мене обличчям. Усе витерла. «Ага, на дорогу дивись». «Слухайся, пане задній водію!» На якусь мить здалося, що це говорить Лізи з минулого. Моє серце не розбилося, але трохи стиснулося. Ми їхали. Транспорту на шосе було не дуже багато, як на буденне пообіддя. Я подумав про свою матір. Вона зараз в агенції, але скоро вже піде додому. Спочатку вона не хвилюватиметься. Потім трішки розхвилюється, потім рознервується не на жарт. Можна, я позвоню мамі? Я не скажу їй де, просто повідомлю, що зі мною все гаразд. Звісно, дзвони. Я дістав з кишені телефон, і раптом він зник. гупила його так спритно, мов в ящірка, що лови жука. Не встиг я навіть усвідомити, що сталося, вона відкрила вікно і викинула телефон на шосе. Нащо що ти це зробила?» – закричав я. «Це моє!» «Добре, що ти сам нагадав про телефон!» Ми вже їхали за знаками на трасу Ай-87, швидкісну магістраль. «Геть з голови вилетіло! Не дарма цю хрінь називають дур, ага!» І вона розсміялася. Я вдарив її кулаком у плече. Машина вильнула, потім вирівнялася. Хтось нам посигналив. Лі змитнула в мене погляд, і усмішки на її губах уже не було. Мабуть, такий вираз обличчя в неї був, коли вона зачитувала людям їхні права. Ну, злочинцям. «Ще раз мене вдариш, Джеймі, і я дам тобі здачі. Так вріжу в яйця, що виригаєш. Бачить Бог, у цьому дрантолеті ригають не вперше». «Ти хочеш битися зі мною, сидячи за кермом?» Усмішка повернулася, губи розтулилися і стало видно край зубів. «А ти спробуй!» Я не спробував. Нічого не спробував. Зокрема, і, якщо вам цікаво, викликати потвору, яка поселилася в оболонці Теріо. Хоча тепер вона теоретично була мені підвладна. «Свисно і ти примчиш до мене, хлопче!» «Пам'ятаєте?» Насправді ж він, чи воно, навіть і в голові мені не був. Я забув так само, як Ліз забула забрати в мене телефон. А в мене ж у носі не було повно дурі. Але, може, мені б нічого й не вдалося. Хто знає, прийшло б воно чи ні. А якби прийшло... Що ж, я боявся, Ліз, але тієї тварюки з мертвим світлом боявся ще більше. «Загинути, збожеволіти чи піддати руйнуванню власну душу?» – сказав професор. «Сам подумай, малий, якби ти зателефонував і сказав, що ти в порядку, просто поїхав кататися з давньою подружкою Ліз Даттон, то що думаєш? Вона б сказала «Добре, Джеймі, чудово, скажи, хай нагодує тебе вечерею!» Я промовчав. «Вона викличе копів, але й не це головне. Я мала позбутися твого телефону відразу, бо вона може його відстежити». Мої очі розширилися. «Ти брешеш!» – ліз кивнула. Вона знову всміхалася і дивилася на дорогу, де ми саме проїжджали повз фуру з подвійним причепом. «Вона встановила апку для стеження на перший телефон, який тобі подарувала на 10 років». Це я їй порадила, як заховати, щоб ти не знайшов і не бісився. У мене новий телефон з'явився два роки тому, промимрив я. У кутиках очей вже збиралися сльози, не знаю чому. Я почувався, не знаю, якими словами це описати, але хвилиночку, здається, знаю. Подвійні збитки. Я почувався так, ніби зазнав подвійних збитків. «Думаєш, на новий вона ту програмку не поставила?» Ліз хрипко й неприємно розсміялася. «Ти жартуєш! Ти ж у неї єдиний неповторний малий, її маленький принцик! Вона й через 10 років відстежуватиме твоє пересування, коли ти вже одружишся і мінятимеш підгузки першій дитині!» «Чортова брехуха!» – сказав я своїм колінам. Коли ми виїхали за межі міста, Лізнюхнула ще трохи своєї особливої суміші. Її рухи були такі самі спритні й треновані, але цього разу машина таки трохи вильнула і нам знову несхвально посигнали. Я подумав, що нас засіче якийсь патрульний. Спершу вирішив, що це було б добре, що так цей кошмар закінчиться, але потім передумав. «Якщо в своєму заведеному наркотичному стані Ліз спробує відірватися від копа, ми з нею можемо розбитися на смерть». Я згадав чоловіка з Центрального парку. Його обличчя і верхня частина тулуба були накриті. Хтось кинув куртку, щоб перехожі не бачили найгіршого. Але я бачив. І знову Ліз просяяла. «А з тебе вийшов би крутецький детектив, Джеймі!» Зіркою став би з такими вміннями. Жоден убивця не втік би від тебе, бо ти можеш говорити з жертвами. Насправді я вже й сам про це думав. Джеймс Конклін, детектив покійників. Чи, може, для покійників? Я так і не вирішив, що з цього краще звучить. Але не в поліції Нью-Йорка, не вгавала Ліз. Хрін тим вилупкам, іди в приватні, я так і бачу твоє ім'я на дверях. Вона ненадовго зняла руки з керма, щоб накреслити в повітрі рамку. Знову клаксон. «Тримай, чортове кермо!» – сказав я, тамуючи в голосі тривогу, Але, мабуть, не вдалося, бо я був дуже стривожений. «Чемпіоне, ти за мене не хвилюйся! Я про водіння забула більше, ніж ти коли-небудь знатимеш!» «У тебе знову з носа юшить кров!» – сказав я. Ліз втерлася долоною і витерла її об кофту, судячи з вигляду, не вперше. Перегородки вже нема, пояснила вона. Я все виправлю, коли зав'яжу. Після цього ми якийсь час їхали мовчки. 56. Коли ми виїхали на швидкісну автостраду, Ліс пригостилася ще одною порцією своєї особливої суміші. Я б сказав, що вона почала мене лякати, якби цей етап не залишився далеко позаду. Хочеш знати, як ми до цього дійшли? Ми з тобою, Голмс і Ватсон, вирушили до нових пригод. Пригодами я б це не назвав, але вголос, звісно, не вимовив. На обличчі написано, що не хочеш, але нічого. Довга історія, не дуже цікава, та я тобі так скажу, «Ще жоден підліток не сказав, що хоче вирости бомжем, деканом коледжу чи брудним копом. Чи їздити на сміттєвозі в окрузі Вестчестер. А це те, чим займається мій зять?» Вона розсміялася, хоча я не розумів, що смішного в тому, щоб бути сміттярем. «А ось, що тебе може зацікавити. Я перевезла багато дур з пункту А в пункт Б, і мені за це башляли». Але той дозняк, який твоя маман тоді знайшла в моїй кишені, то було для друга. Подарунок. Парадокс, якщо подумати. Тоді за мною вже стежила внутрішня безпека. Вони ще точно не знали, але вже добиралися. Я до смерті боялася, що ті мене здасть. От тоді треба було й зіскакувати. Але я вже не могла. Вона помовчала, обдумуючи сказане. «Або не хотіла. Тепер уже важко сказати, але це нагадує мені одні слова Чета Аткінса. Ти чув коли-небудь про Чета Аткінса?» Я похитав головою. «Ах, як швидко забувають видатних людей. Погугли його, коли будеш удома. Прекрасний гітарист десь на рівні з Клептоном і Нопфлером». Він говорив про те, як фігово настроює свій інструмент. На той час, коли я зрозумів, що погано вмію виконувати цю частину моєї роботи, я був занадто багатий, щоб її покинути. Те саме зі мною і моєю кар'єрою перевізниці. Я тобі ще таке скажу, раз уже ми збуваємо час на старій, добрій нью-йоркській автостраді. «Думаєш, тільки твоя мати постраждала у восьмому році, коли економіка склеїла ласти?» «Неправда. У мене був портфель акцій, хай крихітний, але він був. І раптом – пуф, і все, нема!» Вона проминула ще одну здвоєну фуру, обережно увімкнувши поворотник перед виїздом у бік і поверненням на смугу. Зважаючи на те, скільки дурі вона в себе втягнула, я був щиро вражений». А ще вдячний. Я не хотів бути з нею поряд, проте ще більше не хотів з нею помирати. Але основним фактором була моя сестра Бес. Вона вийшла за чувака, який працював у великій інвестиційній компанії. Ти, певно, про Берстернс чув не більше, ніж про Чета Аткінса? Я не знав, кивати головою чи хитати, тому просто сидів і дивився на дорогу. Денні, мій зять, який тепер спеціалізується на менеджменті відходів, мав роботу початкового рівня, коли без за нього виходила. Але попереду в нього відкривалися світлі перспективи. Цитуючи одну стару пісню, майбутнє було таким сліпучим, що йому потрібні були сонцезахисні окуляри. Вони купили будинок у Такаго Віличі. Чи маленька іпотека, але всі їх запевняли, зі мною включно, кляті мої очі, що нерухомість такого класу не має іншого вибору, ніж рости в ціні, як і фондовий ринок. У їхньої дитини була няня-іноземка, у них було молодше членство в заміському клубі. Чи не переоцінювали вони свої можливості? Бляха так! «Чи дивилась Бесі з презирством на мої мізерні 70 штук на рік? Так точно. Але знаєш, як мій батько казав?» «Та звідки ж мені знати?» – подумав я. Він казав, якщо спробуєш бігти на випередки зі своєю тінню, то неодмінно зариєшся носом у землю. Денній Бес обговорювали можливість встановлення басейну, коли в них з-під ніг утекла земля. Берстернс спеціалізувався на іпотечних цінних паперах, і зненацька весь папір, який вони тримали, виявився просто папером». Вона похмуро замовкла і задумалась, поки ми проїжджали повз знак «Ньюпалс-59, Паукіпсі-70, Рентфілд-78». Їхати до пункту призначення нам залишалося трохи більше, ніж годину. І від самої думки про це в мене поповзли мурашки. Бо «Пункт призначення» – це дуже кривавий фільм жахів, який ми дивилися з друзями. Не на одному рівні з пилою, та все одно охріненно чорнушний. Бер яка іронія! Одного тижня їхні акції продавалися по 170 доларів за штуку чи більше, а наступного вже збували по 10. Уламки підбирав Джейпі Морган Чейз. Інші компанії теж наказали довго жити. Топ-менеджери пережили це нормально, як і завжди. А от маленькі хлопчики і дівчатка навпаки. Зазирни на YouTube, Джеймі, і подивись, як люди виходять зі своїх гламурних офісів у центрі, несучи в картонних коробках усю свою кар'єру. Серед них був і Денні Міллер. Через півроку після того, як він вступив за міський клуб Green Hills, він уже їздив на сміттєвозі «Грінвайз». І це йому ще пощастило. А будинок їхній виявився дорожчим за ринкову ціну. Розумієш, що це значить? Ще б я не розумів. Вони заборгували за нього більше, ніж він коштував. П'ять з плюсом, чемпіон... Джеймі, сідай за першу парту. Але то був єдиний їхній актив, не кажучи вже, що єдине місце, де Бес, Дені і моя племінниця Франсін могли прихистити голову вночі так, щоб їх не залило дощем. Бес каже, що деякі їхні друзі спали в трейлерах. І як ти гадаєш, хто їм підкидав грошенят, щоб вони могли виплачувати кредит за того білого слона з чотирма спальнями? Мабуть, ти. Точно! Без перестала мене зневажати за 70 штук на рік. Але чи змогла б я їх підтримувати лише на свою зарплату плюс понаднормові, які набирала? Та яке там? А може тому, що влаштувалася охоронницею в кілька нічних клубів? Двічі та яке там. Але там я познайомилася з потрібними людьми отримала пропозиції. Деяким видам діяльності фінансова криза не страшна. Бюро ритуальних послуг завжди виживають, колектори, професійні поручителі під заставу, крамниці спиртних напоїв і наркобізнес. Бо в усі часи, хороші чи погані, люди хочуть кайфу. Ну добре, гарні речі мені теж подобаються, я за це не проситиму вибачення. Гарні речі мене тішать, а я вважала, що заслуговую на них. «Я зберегла дах над головою сестрині сім'ї, і це після всіх тих років, що безгнула переді мною кирпу, бо була вродливіша, розумніша, навчалася в справжньому коледжі, а не в технікумі. І, звісно, вона була гетеро». Останнє слово Ліз мало не прогарчало. «А що сталося?» – спитав я. «Чому ти втратила роботу?» «Внутрішня безпека підклала свиню». Відправила на аналіз сечі, до якого я була не готова. Вони давно знали, просто ніяк не могли мене здихатися після того, як я принесла їм на наблюдочку теріо. Це було б не по-людськи, тому вони вичікували, що, мабуть, було розумно. А коли вже загнали мене в пастку, це вони так думали, то спробували перевербувати. Щоб я носила дроти і вся та інша хрінь, геть як у старому доброму фільмі «Серпіко». Але є ще одна приказка, яку я не від батька чула. Стукачі добром не кінчають. А ще вони не знали, що в мене є туз в рукаві». «Який туз?» «Можете вважати мене дурником, якщо хочете, але я спитав щиро». «Ти, Джеймі, ти мій туз, і ще з часів Теріо я знала, що настане час його витягати». 57. Ми проїхали через центр Ренфілда, в якому, напевно, була велика популяція студентів, судячи з усіх тих барів, книгарень і ресторанів швидкого харчування на єдиній головній вулиці. На протилежному боці дорога повертала на захід і почала підійматися на Кетскілс. Приблизно через три милі ми наблизилися до майданчика для пікніків, що виходив на річку Волків. Ліз заїхала туди і вимкнула двигун. Крім нас там більш нікого не було. Вона витягла свою пляшечку особливої суміші, ніби збиралася відкуркувати та потім сховала. Поли її бушла та розійшлися сильніше, і я побачив на її кофті ще багато слідів засохлої крові. Я згадав, що казала ліз: перегородки вже нема. Думати про те, як порошок, який вона вдихає, вгризається в її плоть, було страшніше за будь-який пункт призначення чи пилу, бо це відбувалося насправді. Пора тобі розказати, малий, на що я тебе привезла. Тобі треба знати, чого очікувати і чого я очікую від тебе. Не думаю, що ми розійдемося друзями, але може розійдемося на відносно нормальній ноті. Сумніваюся. Ще одна думка, яка в мене виникла, але не пролунала. Якщо ти хочеш знати, як працює наркобізнес, подивися серіал «Дроти». Там місце дії а не Нью-Йорк, але наркобізнес в різних містах не сильно відрізняється. Як і будь-яка організація, де крутяться великі гроші, це піраміда. Внизу молодші вуличні дилери, і більшість із них таки молодь, тому коли їх беруть, то судять як неповнолітніх. Сьогодні в сімейному суді, завтра знову на розі вулиці. Далі є старші дилери, ці обслуговують клуби, де мене завербували, і жирні котяри, які заощаджують, купуючи гуртом. Вона розсміялася, і я знову не зрозумів, чому це смішно. Підіймаємося трохи вище. Там постачальники, молодше керівництво, яке забезпечує безперебійну роботу, бухгалтери, юристи, а там уже і топ-хлоп'ята. Усі ці сегменти відокремлені один від одного. Ну, принаймні, так має бути. Люди внизу знають своїх безпосередніх керівників, та більше нічого. Люди посередині знають усіх під собою, але тільки один шар тих, хто над ними. «Я була інакшою. За межами піраміди. За межами... ієрархії». «Бо ти була перевізницею. Як Джейсон Стейтен у тому кіно». «О, в принципі так. Перевізники мають знати лише двох людей. Тих, у кого приймають товар у пункті А, і тих, кому віддають у пункті Б». Ті, що в пункті Б старші дистриб'ютори, від яких наркота починає текти вниз пірамідою до пункту призначення споживачів. Пункт призначення знову він. Та тільки я коп, хай і брудний. Тому я уважна, розумієш? Я не ставлю забагато запитань, бо це небезпечно, але я слухаю. І ще маю, ну, мало, доступ до баз даних Департаменту поліції Нью-Йорка і УБН, управління боротьби з наркотиками. Мені неважко було простежити всю піраміду аж до вершечка. Там щось із десяток людей, які імпортують три основні види наркотим Нью-Йорк та на території Нової Англії, але той, на кого я працювала, живе тут, у Ренфілді. Тобто жив. Його звали Доналд Мартсен, і коли він платив податки, то в графі колишня посада писав забудовник, а як нинішню посаду вказував – на пенсії. Так, списали його на пенсію, можна і так сказати. Тобто жив. Списали. І знову те саме, що з Кеннетом Теріо. Малий врубається, сказала Ліз. Фантастика. Не проти, якщо я покурю? Поки все не зробимо, я нюхати не буду. А потім дозволю собі подвійну насолоду. Артеріальний тиск сильно підскочить. Мого дозволу вона не чекала, просто закурила. Але хоча б вікно опустила, щоб дим вивітрювався. Майже весь. Доні Марцина і його колеги команда. Називали Доні Хряк. І не дарма. Жернючий був уйобок. Даруй за неполіткоректність. 300 фунтів – це квіточки синку. 425 вже ближче до правди. Він сам напрошувався і вчора таки допросився. Крововилив. Вибив йому мозок не з гірш пістолета. Вона глибоко затяглася і різко видихнула диму вікно. Денне світло ще не здавало своїх позицій, але тіні вже видовжувалися. Скоро почне сутиніти. «За тиждень до його інсульту я почула звістку від своїх двох контактів. Хлопці з пункту Б, з якими я досі дружу, що Донні отримав партію з Китаю. Здоровенну партію, сказали вони. Не порошок, а пігулки. Підробка оксиконтину. Багато для персонального продажу Донні Хряка». Може, як бонус. Коротше, це я собі так думаю, бо насправді верхівки піраміди немає, Джеймі. Навіть у боса є свої боси. Це нагадало мені пісеньку, яку мама і дядько Гаррі часом декламували. Вони вивчили її в дитинстві. Здається, дядько Гаррі пам'ятав її навіть тоді, коли все важливе з його голови вивітрилося. У великих бліх є блохи малі, на спинах їх кусають. А в менших бліх є блохи свої, і так до нескінченності. Мабуть, я міг би співати таку пісеньку своїм дітям. Тобто, якщо доживу до того, щоб їх мати. «Пігулки, Джеймі! Пігулки!» Здавалося, що вона в дикому захваті, і мене це висадило. Їх легше перевозити і ще легше продавати. А «здоровенна» може значити 2-3 тисячі або й усі 10 тисяч. А Ріко, ще один з моїх хлопців в пункті «Б» каже, що це сороковки. Ти знаєш, по чому сороковки на вулицях? Неважливо, я в курсі, що ти не знаєш. «По 80 за пігулку». «І можна не паритись, як і з героїном у пакетах для сміття! Ці пігулки я можу перевести в одній клятій валізі!» Дим прослизав між її губами, і вона спостерігала, як він відпливає до відбійників з табличками «До краю не наближатися!» «Ми дістанемо ті пігулки, Джеймі! Ти розпитаєш, де він їх сховав!» Мої хлопці сказали, щоб я виділила їм їхні частки, якщо про щось розвідаю. І, звісно, я погодилась. Але це моє дільце. Крім того, може там і нема десяти тисяч таблеток. Може їх там усього вісім тисяч? Чи вісім сотень? Вона виклично задерла голову, а тоді похитала нею, наче сама з собою сперечалася». Ну, пара тисяч там буде, як мінімум пара тисяч мусить бути, а може й більше. Керівничий бонус Донні за хорошу роботу постачання наркотинів нью-йоркській клієнтурі. Але якщо почати всім роздавати, то залишиться в тебе на руках дурничка, а я не дурничка. Ну, є в мене проблема з наркотиками, але ж це не значить, що я дурничка. Знаєш, що я зроблю, Джеймі? Я похитав головою. Погрибу на заднє узбережжя, назавжди зникну з цієї частини світу. Новий одяг, новий колір волосся, нова я. Знайду там когось, хто може провернути дільце з Оксі. Нехай по 80 за пігулку мені й не дадуть, але дадуть багато, бо все одно Оксі – золотий стандарт, а китайська дур така ж хороша, як і справжня, не відрізниш. А потім я зроблю собі гарні нові документи до нового волосся і одягу. «Запишусь у клініку й одужаю. Знайду роботу, може таку, на якій почну відробляти за минуле. Спокута, так це називають католики. Як тобі такий варіант?» «Як нездійсненна мрія», – подумав я. «Мабуть, це відбилося на моєму обличчі, бо її щаслива усмішка застигла». «Сумніваєшся? Ну гаразд, побачиш, як у мене вийде». «Я не хочу бачити, як у тебе вийде», – сказав я. «Я хочу забратися від тебе під три чорти». Вона здійняла руку, і я зіщулився на сидінні, бо подумав, що вона мені зараз вийже. Але ліс тільки зітхнула і знову витерла носа. «Хіба я можу тебе не зрозуміти?» Так, давай до справи. Ми під'їдемо до його будинку. Він останній на Рейнфілд Роуд. Стоїть там сам один. І ти спитаєш у нього, де сховані ці пігулки. Я здогадуюся, що в його особистому сейфі. Якщо так, ти спитаєш, який шифр. Він буде змушений тобі сказати, бо морці не здатні брехати. Ось тут я не певен. Збрехав я, довівши, що досі живий. «Я ж не звертався з питаннями до сотень мертвих, Найчастіше я з ними взагалі не розмовляю. нащо воно мені? Вони мертві». «Але Теріо сказав тобі, де бомба, хоча не хотів». І з цим я посперечатися не міг. Та була інша ймовірність. «А що, як його там немає? Що, як він там, куди забрали його труп? Або, не знаю, до мами з татому Флориду подався навідати?» Може, померше вони вміють телепортуватися, куди схочуть? Я подумав, це якось змусить її задуматись, але вона, здавалося, геть не засмутилася. Томас був вдома, хіба ні? Але це не значить, що вони всі вдома, Ліз. Я чомусь не сумніваюся, що Марцен буде вдома. Вона говорила дуже впевнено, не розуміючи, що мерці можуть бути непередбачуваними. До справи. А потім я виконую твоє найзаповітніше бажання. Ти мене більше ніколи не побачиш. Вона це промовила зі смутком, наче я мав їй поспівчувати. Але я не співчував. Єдине, що я до неї відчував, страх. 58. Дорога бігла вгору низкою неквапливих зігзагоподібних поворотів. Спочатку ще з'являлися будинки з поштовими скриньками при дорозі, але відстань між ними дедалі збільшувалася. Вже густіше росли дерева, їхні тіні зливалися і породжували враження, що година пізніша, ніж насправді. «Як думаєш, скільки їх?» – спитала Ліз. «Ага». Таких самих, як ти, що бачать померлих. А мені звідки знати? А ніколи такого не зустрічав? Ні, це не те, що будеш обговорювати при зустрічі. Не почнеш же розмову зі слів. «Привіт, а ти бачиш померлих?» Мабуть, ні. Але в тебе це вміння точно не від матері. Вона говорила про це як про колір очей чи кучеряве волосся. «А може від батька?» Я не знаю, хто він, є чи був, чи хай там що з ним. Розмова про батька збурювала в мені неспокій. Може, тому що мама відмовлялася про нього говорити. І ти ніколи не питав? Питав, ясна річ. Вона не відповідає. Я повернувся на сидіння, щоб подивитись на неї. А вона ніколи нічого про це не казала. Про нього. Тобі. Я спитала, а у відповідь отримала те саме, що й ти. Це гляну стіну. Це геть не схоже на ті. Знову повороти дороги. Тепер вони почастішали. Внизу під нами текла річка Волкіл, виблискуючи в сонячних проміннях пізнього пообіддя. А може, то був вже початок вечора. Наручний годинник я забув удома на тумбочці біля ліжка, а годинник на торпеду показував 8.15. Повну туфту. А тим часом якість дороги погіршилася. Машина ліз, горкотіла понад відрізками, що осипалися, і потрапляла колесами у вибоїни. «Може, вона була така п'яна, що не пам'ятає? Або її зґвалтували?» Мені таке навіть на думку не спадало. Жодного разу. Я ж сахнувся. «Не дивись так шоковано. Це мої здогадки». А ти вже досить дорослий, щоб хоч задуматись над тим, що могла пережити твоя мати. Уголос її не заперечив, але подумки так я подумав, що вона шматок лайна, хіба можна бути достатньо дорослим, щоб розмірковувати над тим, чи не є твоє життя наслідком сексу поп'яні на задньому сидінні машини якогось незнайомця, чи що твою матір затягнули в темний завулок і зґвалтували? Я в цьому дуже сумніваюся. Цим Ліз, мабуть, сказала все, що мені треба було знати про її перетворення. Про те, ким вона стала, чи ким завжди була. Може, талант у тебе від татусика? Як шкода, що не можна в нього спитати. Я подумав, що навіть якби я його стрів, то питати нічого б не став, а просто врізав би йому кулаком у пику. «З іншого боку, може він і просто так у тебе ні звідки взявся?» «Я виросла в містечку в Нью-Джерсі. Трохи далі на нашій вулиці жила сім'я Джонсів. Чоловік, жінка і п'ятеро дітей у маленькому трухлявому трейлері. Батьки були тупі як колоди, і четверо дітей у них вдалися. А п'ятий бляха був генієм. У шість років сам навчився грати на гітарі, перескочив через два класи, до старшої школи пішов у 12. Звідки це в ньому взялося? От скажи мені. Може, місіс Джонс займалася сексом з поштарем, відповів я, бо чув такий анекдот у школі, і Ліз розсміялася. Джеймі, ти щось із чимось? Хотіла б я, щоб ми залишилися друзями. Тут треба було по-дружньому поводитися. Сказав я. 59 Гудрон скінчився раптово, але ґрунтова дорога, що починалася далі, в чомусь була кращою. Добре втрамбованою, проолієною, рівною. Великий помаранчевий борт повідомляв. «Приватна дорога, не заїжджати». «А якщо там чуваки?» – спитав я. «Ну, розумієш, охоронці». Якби і були, то вони охороняли б труп. Але трупа там уже нема, і того, який у нього на воротах сидів, теж не буде. Там нікого не було, крім садівника і економки. І якщо ти уявляєш якийсь сценарій бойовика з людьми в чорному і темних окулярах, озброєними напівавтоматами, що охороняють головного мафіозу, то забудь про це. Озброєний там був тільки Тедді, який охороняв ворота, а він, якщо й досі там, знає мене. «А дружина містера Марцена. «Нема дружини, пішла п'ять років тому!» Ліз клацнула пальцями. «Звіяна вітром! Пуф!» Ми завернули за наступний поворот. Попереду замаячила гора наїжджача на соснами, затуливши собою західну половину неба. Сонце ще світило крізь ущелину, але невдовзі воно зникне. Перед нами постали ворота з залізних град. Зачинені. Збоку на них був переговорний пристрій і клавіатура. З другого боку за воротами стояв будиночок. Мабуть, там коротав свій час брамник. Ліс зупинилася, вимкнула двигун і поклала ключі в кишеню. «Сиди спокійно, Джеймі! Все закінчиться, не встигнеш і оком змигнути!» Її щоки розрум'янилися, очі сяяли. З однієї ніздрі потік струмочок крові і ліс швидким рухом його стерла. Вилізши з машини, вона підійшла до переговорного пристрою, але вікна машини були зачинені, і я не міг розібрати, що вона говорить. Потім вона підійшла до будки сторожа, і цього разу я зміг почути, бо Ліз підвищила голос. «Тедді, ти там? Це твоя приятелька Ліз! Я хотіла віддати Шану, але треба знати, де!» Відповіді не було. Ніхто не вийшов. Ліз повернулася до іншого боку воріт, із задньої кишені витягла клаптик паперу, глянула на нього і натиснула кілька кнопок на клавіатурі. Ворота повільно погриміли вбік. Усміхнена ліз повернулася до машини. Здається, Джеймі весь маєток у нашому розпорядженні. Вона проїхала крізь ворота. Під'їзна доріжка була годронова і гладенька, мов скло. Знову зигзагоподібний поворот, і поки ліс пілотувала його вигинами, у бабіч доріжки засяяли електричні ліхтарі. Згодом я дізнався, що такі штуки називають смолоскипами. Чи ця назва лише для тих облитих полум'ям палець, якими розмахує натовп, коли штурмує замок у старому кіно про Франкенштейна? Гарно. Ага, але, Джеймі, ти глянь на цю херню! На іншому боці зегзагу показався будинок Марцена. Немов та садиба на голівудських пагорбах, якими їх показують у кіно. Великий він видавався вперед понад кручею, а та стіна, якою будинок дивився на нас, була всуціль скляною. Я уявив, як Марцен п'є ранкову каву і споглядає схід сонця. Напевно, йому було добре видно все, аж до поукіпсі, а може й далі. А з іншого боку краєвид поукипсі – не найбільша в світі фантастика. «Дім, який побудував героїн», – відливо прокоментувала Ліз. «Повний фарш плюс мерседес і бокстер у гаражі. Те, через що я втратила роботу». «Я хотів сказати, у тебе був вибір». Мені так мама завжди казала, коли я лежав, але стримав рота на замку. Ліс була заведена як гранатометова бомба, і я не хотів, щоб через мене вона здетонувала. Ще один поворот, і ми в'їхали на бруковане подвір'я. Ліс повела машину кругом, і перед воротами подвійного гаража, заставленого дорогими тачками Марцена, до ніхряка повезли в морг точно не на його бокстері. Я побачив чоловіка». Думав уже сказати, що це, певно, Тедді, сторож, бо був худий, на Марцена ніяк не змахував. Але раптом побачив, що в чоловіка немає рота. «А Бокстер там?» – спитав я, сподіваючись, що голос звучить більш-менш нормально. Я показав на гараж і чоловіка, що стояв перед ним. Ліз глянула в той бік. «Ага». Але якщо ти хочеш покататися чи навіть подивитися, ти будеш розчарований. Ми маємо братися до справи. Вона його не бачила. Тільки я бачив. І з огляду на червону діру в тому місці, де мали б бути губи, помер він не своєю смертю. Як я вже казав, у цій історії багато жаху. 60 Ліз заглушила машину і вийшла. Побачивши, що я так і сиджу на місці пасажира, а довкола ніг валяються обгортки з-під перекусів, вона потрясла мене за плече. «Ходімо, Джеймі! Пора тобі виконати завдання, а потім можеш бути вільний!» Я виліз і поплентався за нею до вхідних дверей. Дорогою крадькома позирнув на того, перед подвійним гаражем. Мабуть, він зрозумів, що я його бачу, бо підняв руку. Я перевірив, чи не дивиться на мене Ліз і теж змахнув до нього рукою. Сланцеві сходи вели до високих дерев'яних дверей з молотком у вигляді лев'ячої голови. Ліз не заморочувалася тим, щоб стукати, просто витягла з кишені той самий клапоть паперу і набрала на клавіатурі інше число. Червона лампочка стала зеленою, двері зі стуком відчинилися. Невже Марцен дав ці цифри перевізниці нижчої ланки? Я в цьому сумнівався. Та й навряд чи той, від кого вона почула про пігулки, міг їх знати. Мені не сподобалось, що вони в неї є. І вперше за весь час я подумав про Теріо. Чи ту тварюку, яка тепер населяла його залишок. Я перевершив ту істоту під час ритуалу чуді. І, можливо, воно б прийшло, якби я покликав. Припустімо, воно мусило дотримуватись угоди. Але все це ще треба було довести. Хай там як вдаватися до такого я міг лише в крайньому разі. Бо ця потвора вселяла в мене жах. Заходь! Ліз поклала клаптик паперу в задню кишеню, і рука, що його тримала, перемістилася в кишеню пальта. Я ще раз глянув на чоловіка, Тедді, мабуть, то був він, що стояв біля гаража. Подивився на криваву діру на місці його рота і подумав про кров на ковті ліз. Можливо, то були сліди від витарання носа. Або ні. Я сказала «Заходь!» Не запрошення. Я відчинив двері. За ними не було ні передпокою, ні холу. Лише велетенська вітальня. Посередині виднівся затоплений острівець простору, обставлений канапами і кріслами. Згодом я дізнався, що такі місця, розташовані на нижчому рівні, називаються куточками для бесід. Довкола було розставлено ще більше дорогих на вигляд меблів, може, щоб публіка могла дивитись на розмову, яка точиться внизу, барна стійка, схожа на коліщатах, і ще всяке різне висіло на стінах. Я кажу, всяке різне, бо на мистецтво воно було не схоже, просто якась мазанина. Але мазанина була в рамках, тому для Марці, напевно, то було мистецтво. Над куточком для розмов висіла люстра, що на вигляд важила 500 фунтів, не менше. 220 кілограм. Не хотів би я під нею сидіти. А за куточком на дальньому боці кімнати видно було спіральні подвійні сходи. Щось, бодай, віддалено подібне до них у реальному житті, а не в кіно чи по телеку. Я бачив тільки в «Apple Story» на п'ятій авеню. «Нормальний такий барліг, скажи?» – кинула Ліз. Вона зачинила двері і вдарила краєм долоні по ряду вимикачів світла біля входу. Спалахнули інші смолоскипи, до них долучилася люстра. То була красива річ, яка красиво світила, проте мені було не до її краси. Я дедалі більше переконувався, що Ліз тут уже була. І застрелила Тедді перед тим, як поїхати до мене. Їй не доведеться мене вбивати, якщо не знатиме, що я його бачив, сказав я собі. І хоча в цьому був певний сенс, я розумів, що на логіку в цій справі покладатися не слід. З нею не вигрибеш. Ліс була під таким кайфом, що ледне під стелю ширяла. Вона буквально вібрувала. І знову на згадку спали гранатометові бомби. «Ти мене не спитала», – сказав я. «Не спитала про що?» «Чи він тут?» «Ну, він тут?» Ані нотки стурбованості в голосі. Радше для проформи. «Що тут коїться?» «Ні», – відповів я. Її це не засмутило, як тоді, коли ми полювали на Теріо. «Ходімо, пошукаємо на другому поверсі. Може, він у спальні господаря згадує всі ті щасливі моменти, які провів там, жарячи своїх шльондр. А їх було багато, відколи пішла Меделайн. А може й до того теж?» «Я не хочу туди підніматися». «Чому? Джеймі, тут немає привидів». «Є». Якщо він на горі. Поміркувавши над цим, ліз розсміялася. Її рука все ще лежала в кишені. Мабуть, щось оце моє, але оскільки ми шукаємо саме його, давай, піднімайся. Андале, андале. Ходімо, ходімо, іспанська. Я показав рукою на коридор, що відгалужувався від правого боку грандіозної кімнати. Може, він на кухні? «Бутерброд собі готує? Не думаю. Я думаю, що він на горі. Давай!» Я хотів ще трохи посперечатися, бо просто навідріз відмовитись. Але тоді її рука вирине з кишені пальта, і я здогадувався, що в ній буде. Тому я вирушив на гору сходами праворуч. Поруча було з матового зеленого скла, гладенького і прохолодного. Сходинки з зеленого каменю. Загалом там було 47 сходинок, я полічив, і кожна напевно коштувала як машина Кіа. На стіні над горішнім майданчиком цих сходів висіло дзеркало в позолоченій рамі, і було воно 7 футів заввишки ніяк не менше 213 см. На протилежному боці було точнісінько таке саме. Я дивився на те, як поступово підіймаюся в дзеркалі з ліз позаду і озираюся через плече. Ніс, сказав я. «Я бачу». Кров текла тепер уже з обох її ніздрів. Ліз витерла носа і обтерла руку об кофту. «Це від стресу. Через нього таке робиться, бо там капіляри дуже тонкі. Коли знайдемо Марцина і він нам розкаже, де пігулки, стрес як рукою зніме». «А кровило, коли ти застрелила Тедді», – крутилося в мене на язиці. «Наскільки це великий стрес був!» Коридор на горі виявився напівкруглим балконом, ледь не вузьким мостиком споручним на висоті талії. Я глянув за поручень, і в шлунку все завирувало. «Якщо звідси впасти, чи тебе штовхнуть, пролетиш прямо всередину куточка для бесід» де барвистий килим не сильно пом'якшить удар об кам'яну підлогу. «Поворот ліворуч, Джеймі!» Тобто далі від балкона. Це добре. Ми пішли довгим коридором, де всі двері були зліва, щоб усі мешканці кімнат могли насолоджуватися краєвидом. Єдині відчинені двері виявилися на середину коридору. Я побачив напівкруглу бібліотеку. На кожній полиці було напхам-напхано книжок. Моя мати б зомліла від щастя. Перед єдиною стіною без книжок стояли крісла й диван. Та стіна, звісно, була вікном. Вигнуте скло виходило на ландшафт, який вже огортали фіолетові сутінки. Я помітив скупчення вогників, мабуть, містечко Ренфілд. І віддав би майже все на світі, щоб там опинитися. Чи Марцену у бібліотеці Ліз теж не спитала? Навіть не глянула туди. Ми підійшли до кінця коридору, і вона показала на останні двері тією рукою, що не ховалася в кишені. «Я чомусь не сумніваюся, що він там. Відчиняй!» Я послухався. І звісно, Дональд Марцен був там. Розпластаний на ліжку, такому великому, що воно здавалося не подвійним, а потрійним, чи навіть почвірним. Він і сам був почвірним, тут Ліз мала рацію. Для моїх дитячих очей громаддя його тіла здавалося галюцинацією. Може, якби його вдягти в хороший костюм, він би приховував трохи жиру, але костюма на ньому не було. Були гігантські труси-боксери і більш нічого. Його неосяжну тушу, колосальні чоловічі цитьки й бресклі руки перетинали хрест-навхрест глибокі порізи. Обличчя більше схоже на повний місяць було в синцях. Око запливло від фінгалу. З рота стирчала дивна штука. «Згодом я дізнався, на тому сайті, про який краще не знати вашій мамі, що то кляп для БДСМ». За Марцена були прикуті наручниками до стовпчиків ліжка в узголів'ї. Мабуть, у Ліз була тільки одна пара кайданків, бо його щиколотки вона прикрутила скотчем до стовпчиків у ногах. Мабуть, по цілому рулону на кожну довелося витратити. "А ось і наш господар дому", озвалася Ліз. Його ціле око кліпнуло. "Ви б сказали, що я міг би здогадатися з наручників і скотчу?" Я міг би здогадатися, бо деякі порізи ще сочилися, але я не здогадався. Я був у стані шоку, тому не здогадався, аж поки Марцен не кліпнув. Він живий! Я це виправлю, сказала Ліс. Потім витягла з кишені пальта пістолет і застрелила його в голову. 61. Кров і мозок забризкали стіну за ним. Я закричав і побіг з кімнати геть. Донизу, сходами, у двері повстеть діпарбом униз. Я біг, не зупиняючись, аж до Ренфілда. Усе це сталося за одну секунду, а потім ліз, обійняла мене. Тихо малий, тихо. Я вдарив її кулаком у живіт і почув здивоване ухання. І одразу ж мене викрутило, а рука опинилася в мене за спиною. Боляче було до сказу, я знову закричав. Зненацька ноги перестали мене тримати. Вона вибила їх з-під мене, і я впав на коліна, грулаючи на все горло, а рука була викривлена під таким кутом, що за п'ястя торкалося лопатки. «Заткнися!» Її голос трохи гучніший за тихе гарчання пролунав у моєму вусі. То була жінка, яка колись гралася зі мною в машинки Метчбокс. Ми обоє стояли навколішки, а мама помішувала на кухні соус для спагетті, слухаючи старенькі хіти по радіо Пандора. Перестань вирещати, я тебе відпущу! Я перестав, і вона відпустила. Після цього я впав на вкарачки, втупився в килим і весь тремтів. «Вставай на ноги, Джеймі!» Якось я спромігся це зробити, але не відриваючи погляду від Килима. На товстуна без верхівки голови я дивитися не хотів. «Він тут?» Я тупив у Килим і не відповідав. Волосся лізло в очі, плече пульсувало болем. «Він тут? Подивись навколо!» Я підняв голову і почув, як щось хруснуло в шиї. Замість дивитися прямо на Марденса, хоча все одно бачив, бо його туша була завелика, щоб її не помічати, я глянув на столик біля ліжка. На ньому була ціла купа флакончиків з пігулками, а ще лежав жирний сендвіч і стояла пляшка мінералки. «Він тут?» Вона ляснула мене по потилиці. Я окинув поглядом усю кімнату. Там не було нікого, крім нас і жирного трупа. Отже, я вже бачив двох чоловіків, застрелених у голову. Теріо був поганцем, але мені хоч не довелося дивитися, як він помирає. «Нікого», – сказав я. «Чому ні? Чому його тут немає?» Вона була в нестямі. А я навіть думати до ладу не міг, бо був охиренно наляканий. Лише згодом, прокручуючи в голові ті нескінченні п'ять хвилин у кімнаті Марцена, я зрозумів, що вона в усьому засумнівалася. Попри Ріджеса Томаса і його книжку, попри бомбу в супермаркеті, вона перелякалася, що я зовсім не бачу померлих. І вона вбила єдиного, хто знав денничка з пігулками. Я не знаю. Я ніколи не був присутній при чиїсь смерті. «Може... може має минути якийсь час? Я не знаю, Ліз». «Добре», – сказала вона. «Почекаємо». «Але не тут, добре? Будь ласка, Ліз, не там, де я мушу на нього дивитись». «Тоді в коридорі. Якщо я тебе відпущу, обіцяєш бути слухняним?» «Так». «Не втечеш?» «Ні». «Дивись мені! Не хочеться стріляти тобі в п'ятку чи в ногу! Це буде кінець твоєї кар'єри, тенісиста! Виходь спиною назад!» Я так і зробив. І вона відступала спиною синхронно зі мною, щоб заблокувати мене, якщо спробую дреминути. Коли ми вийшли в коридор, вона знову наказала мені роззирнутися. Я послухався. Марцена не було, і я сказав їй про це. «Блін!» «А, тоді?» «Ти ж бачив той сендвіч?» Я кивнув. «Сендвіч і пляшка води для чоловіка, прикутого до ліжка, по руках і ногах прикутого». «Він любив пожерти!» – пояснила Ліз. «Якось я обідала з ним у ресторані. Йому треба було лопату замість виделки і ложки. Така свинота!» «Навіщо ти залишила йому сендвіч, якого він не міг з'їсти?» Бо хотіла, щоб він на нього дивився, ось навіщо. Просто дивився цілий день, поки я поїхала, щоб забрати тебе. Повір мені, пострілу в голову саме те, чого він заслужив. Ти хоч уявляєш, скількох людей він убив своєю отрутою щастя. А хто йому допомагав? Подумав я, але за звичкою не сказав. А скільки б він ще прожив, як ти думаєш? «Два роки, п'ять?» «Джеймі, я була у нього в туалеті! У нього там сидушка на унітазі подвійної ширини!» Ліз видала щось середнє між сміхом і пирханням від огиди. «Добре, прогуляймося до балкона. Побачимо, чи немає його у величезній кімнаті». «Поволі!» Навіть якби було таке бажання, я б не зміг іти швидко, бо стегна тремтіли, а замість колін, здавалося, було желе. Знаєш, як я роздобула код від воріт? У кур'єра UPS. UPS – United Parcel Service – американська компанія, що спеціалізується на експрес-доставці та логістиці. Який доставляв Марцину посилки? Цей хлопець щільно сидить на коксі, я могла б переспати з його дружиною, як би хотіла. Він радо б її доставив мені, аби я тільки не припиняла постачати йому. А код від вхідних дверей мені сказав Тедді. Перед тим, як ти його вбила. А що ще мені лишалося? Таким тоном, наче я найдурніша дитина в класі. Він би мене викрив? Я теж можу. Промайнуло, і знову на думку спала сутність, яку цей юнак, тобто я, міг викликати свистом. Мені б довелося це зробити, хоча й досі не хотілося. Бо в мене могло нічого не вийти. Ага, але не тільки. По три чарівну лампу й отримай Джина, окей, молодець. По три її та приклич демона. Мертве світло. І Бог його знає, що може статися. Бог, може, і знає, а я не знав. Ми дісталися балкона з його низьким поруччям і високим падінням. Я наважився зазирнути через край. «Він унизу?» «Ні». Мені впоперек уперлося дуло пістолета. «Ти брешеш?» «Ні». Вона хрипко розсміялася. Усе має відбуватися не так!» «Я не знаю, як усе має відбуватися, Ліз. Звідки мені знати? Може, він на дворі балакає з...» Я замовк. Вона взяла мене за плече і розвернула обличчям до себе. Усю її верхню губу заливала кров. Мабуть, стрес був дуже сильний, але вона всміхалася. «Ти бачив, Тенді? Я опустив очі. Що було цілком достатньою відповіддю. «Хитрюга!» Тепер вона навіть розсміялася. «Підемо на двір, подивимося там, якщо Марцен тут не покажеться. Але поки що давай просто зачекаємо. Можемо собі дозволити. Його остання шльондра поїхала в гості до родичів на Ямайку, чи Барбадос, чи ще кудись, де ростуть пальми». А до нього в робочі дні ніхто не приїжджає. Усі справи він тепер веде по телефону. Коли я приїжджала, він просто валявся в ліжку, дивився по телеку той серіал «Джон Ло» про суд. Господи, хоч би на ньому якась піжама була чи що. Ти розумієш? Я нічого не відповів. Він сказав, що пігулок немає, але в нього на пиці було написано, що бреше. Тому я його надійно зафіксувала і трохи порізала. Думала, що це розв'яже йому язика, а він знає, що зробив? Він і ржав з мене. Сказав «Так, ага, Оксі є, багато, але він ніколи мені не розкаже, де воно є». «Чого б то я розказував, знущався він? Все одно ти мене вб'єш». От тоді мене й осяяло. І чому я раніше про це не подумала?» «Моє ступідо. «От дурна іспанська!» Вона стукнула себе по голові долонею, в якій тримала зброю. «Я... Це мною тебе осяяло!» «Так отож! Тому я лишила йому сендвіч і пляшку води, щоб милувався! Поїхала в Нью-Йорк, забрала тебе, ми приїхали назад! Ніхто сюди не заявився! І ось ми тут! А де, блядь, Марцен? «Там!» Сказав я. «Що? Де?» Я показав. Вона повернулася і, звісно, нічого не побачила. Зате я бачив за нас обох. Дональд Мартсен, він же до ніхряк, стояв у дверях своєї круглої бібліотеки. На ньому не було нічого, крім трусів-боксерів. Майже вся маківка була відстрелена... Плечі, залиті кров'ю, але він витріщався на мене оком, уцілілим від удару ліз, у який вона вклала всю свою лють і розчарування. Я несміливо підняв руку, поздоровкався з ним. Він у відповідь підняв свою. 62. Спитай його. Вона міцно вчепилася пальцями в моє плече і дихала мені в обличчя. Нічого приємного ні в тому, ні в другому, але її дихання було гіршим. «Пусти!» – тоді спитаю. Я повільно пішов до Марцина. Ліз не відставала і йшла за мною на зирці. Я відчував, як вона наді мною нависає. Зупинився я приблизно за п'ять футів від нього. «Де пігулки?» Він відповів без жодних вагань, як це роблять усі вони за винятком Теріо. Так, неначе це вже не має жодного значення. А хіба не так? Пігулки йому більше не були потрібні. Ані там, де він перебував зараз, ані там, куди вирушить потім. Звісно, якщо потім він кудись вирушить. Трохи є на тумбочці біля мого ліжка. Але основна маса в шафці для ліків. Топомакс, Маринокс, Індерал, Пепсид, Фломакс. І ще півдесятка назв. Монотонно відтарабанив як список покупок. Що він каже? Тихо, перебив я. На якийсь час я став головним, хай навіть знав, що це триватиме недовго. Чи залишусь я головним, коли прикличу ту потвору, яка посилилась в теріо? Цього я не знав. Я неправильно поставив запитання. Я повернувся до Лі з обличчям. Я спитаю правильно, але спочатку пообіцяю, що відпустиш мене, коли отримаєш те, по що приїхала. Звісно ж відпущу, Джеймі, сказала вона. І я збагнув, що вона бреше. Я точно не знаю, з чого я це зрозумів, бо ніякої логіки в цьому не було. Але спрацювала не лише інтуїція. Думаю, якось це було пов'язано з тим, що вона відвела погляд від моїх очей, коли називала мене на ім'я. Тоді я зрозумів, що доведеться свистіти. Дональд Марцен і досі стояв біля дверей своєї бібліотеки. У мене промайнула думка, чи він читав ті книжки на полицях, чи вони там стоять лише про людське око. Не треба їй ваші рецептурні ліки, їй треба Оксі. Де він? Те, що сталося далі, я бачив раніше тільки раз, коли спитав Теріо, де він ховав останню бомбу. Слова Марцена перестали відповідати рухам його губ. Він, не наче боровся з обов'язком відповісти Я не хочу тобі казати. Де саме я чув від Теріо? Джеймі, що? Я сказав тихо. Дай мені шанс. А тоді до нього. Де Оксі? Під тиском Теріо, здавалося, мучився від болю. Я думаю, не знаю, а думаю, що саме тоді в нього увійшло те мертве світло. Марце не справляв враження мученика фізичного болю. Але якась емоційна боротьба в ньому точилася, хоч він уже й був мертвий. Він затулив обличчя руками, наче дитина, яка зробила щось не те, і сказав: О кімнаті паніки! Ви про що? Що таке кімната паніки? Це місце, куди треба йти, якщо в будинок хтось залізе. Емоція зникла так само швидко, як і з'явилася. Марцин знову говорив монотонно, читав список покупок. «У мене були вороги. Вона була ворогом. Я просто цього не знав». «Спитай, де це?» – невгавала Ліз. «Я був цілком упевнений, що знаю, та все одно спитав». Він показав пальцем на бібліотеку. «Це таємна кімната», – сказав я. Та оскільки це прозвучало не як запитання, він не відповів. «Це таємна кімната?» «Так, покажіть мені». Він пішов у бібліотеку, де вже згущувалися тіні. Мерці не зовсім привиди, але в тих сутінках він точно скидався на привида. Ліз мусила навпомацки шукати вимикач від люстри і інших смолоскипів. Так я зрозумів, що вона ніколи в цій кімнаті не проводила час, хоча читати любила. Скільки разів вона бувала в цьому будинку? Може раз чи двічі, а може й ніколи. Може, вона знала його лише з фотографій, та ще дуже обережно розпитувала людей, яких сюди пускали. Марцен показав на полицю з книжками. Оскільки Ліз його не бачила, я повторив цей жест і сказав. «Ота». Ліз підійшла і потягнула за неї. «Саме тоді я міг би дриминути». Та тільки вона потягла мене з собою. Вона була вгашена і заведена до червоної межі, але якісь поліцейські інстинкти все-таки залишилися при ній. Вільною рукою вона смикнула кілька полиць, а коли нічого не сталося, вилаялась і повернулася до мене. Щоб запобігти подальшому трусінню чи викручуванню рук, я спитав у Марцина очевидне. «Тут є прихований механізм, який відчиняє двері». «Так! Що він каже, Джеймі? Прокляття, що він каже?» Окрім того, що була страшна якатомна війна, Ліз мене ще й доводила до сказу своїми запитаннями. Про витирання носа було забуто, і тепер на її верхню губу стікала свіжа кров, надаючи їй вигляду вампіра зі сторінок роману Брема Стокера. Хоча, на мою думку, кимось таким вона й була. «Ліз, дай мені шанс!» А тоді до Марцина. «Де механізм?» «Верхня полиця праворуч!» – відповів Марцин. Я переповів ліз. Вона піднялася навшпиньки, понишпорила ще трохи, а потім щось клацнуло. Цього разу, коли вона потягнула, книжкова шафа повернулася на невидимих петлях, відкриваючи очам сталеві двері, ще одну клавіатуру і ще один червоний вогник над цифрами». Лізне треба було казати мені, що питати далі. «Який шифр?» І знову він здійняв руки і затулив ними очі. «Такий дитячий жест, який ніби промовляє, якщо я тебе не бачу, то й ти мене не бачиш». Сумно було від цього жесту, але я не міг дозволити собі зворушуватись. І не лише тому, що переді мною стояв наркобарон, чий товар безсумнівно спричинив смерті сотень, а то й тисяч людей, а тисячі інших підсадив на свій гачок. У мене було вдосталь власних проблем. Який тут шифр, чекання чи кожне слово, як істеріо? Тут було інакше, але водночас те саме. Він сказав мені. Мусив сказати. 73612 Не відпускаючи моєї руки, ліс понатискала кнопки. Я очікував стуку і шипіння, такого, наче шлюз, відчиняється в науково-фантастичному кіно. Але нічого не сталося, тільки колір лампочки змінився з червоного на зелений. На дверях не було жодної ручки, тому ліс штовхнула їх, і вони відчинилися. У кімнаті було темно, як у дупі чорного кота. Спитаю нього, де вимикачі? Я спитав, Марцен відповів: Їх нема. Він знову опустив руки, його голос вже починав танути. Тієї миті я подумав, що він так швидко відходить, бо його смерть була насильницькою, а не природньою чи нещасним випадком. Згодом я змінив думку. Гадаю, він хотів швидко зникнути, перш ніж ми знайдемо те, що було всередині. «Спробуй просто зайти», – порадив я. Вона обережно ступила в морок, не розтискаючи пальців, які тримали мене за плече, і вгорі спалахнули лампи денного світла. Кімната була умебльована по Спартанському. У глибині стояла холодильна шафа, пам'ять підсунула мені назву від професора Беркета, електроплитка і мікрохвильовка. Ліворуч і праворуч тяглися полиці, забиті дешевими консервами. Спам, яловича тушонка Дінтімур, Тімур, сардини Кінг Оскар. Були ще турбини з іншим їдлом. Як я дізнався згодом, в армії таке називають сухпайками. Стояли упаковки по шість пляшок води і пива. На нижній полиці я побачив стаціонарний телефон. Посеред кімнати був простий дерев'яний стіл, а на ньому настільний комп'ютер, принтер, товста тека і сумка на змійці з речами для гоління. «Де Оксі?» – я спитав. «Він каже, що в Несесері. Не знаю я, що воно таке». Лізу купила сумку для гоління, розтибнула і вивернула на стіл. З неї випало кілька пляшечок з пігулками разом із двома-трьома пакетиками, загорнутими в харчову плівку. Не зовсім коштовні розсипи скарбів. «Що це за херня?» – заверещала Ліз. Але я її майже не чув. Я розгорнув теку, що лежала біля комп'ютера просто тому, що вона була під рукою, а я переживав стан шоку. Спочатку я, немов навіть не розумів, що бачу. Хоча, звісно, все я розумів». І стало ясно, чому Марцен не хотів, щоб ми сюди заходили, і чому йому було соромно навіть після смерті. З наркотиками це не було пов'язано. Я подумав, чи в тієї жінки, на яку дивлюсь, у роті був той самий кляп. Якщо так, тоді Катюзі по заслузі. — Ліз, — сказав я, — Губи не рухалися, наче від уколу новокаїну в стоматолога. «І це все?» – кричала вона далі. «Не смій мені, блядь, казати, що це все!» Вона відкрутила кришку одного флакончика і висипала його в міст. Там було від 25 таблеток. «Це навіть не Оксі, а йобаний Дарвон!» Вона мене відпустила. і Я міг побігти, але навіть не подумав про це. Ідея про те, щоб свистом прикликати Теріо... Теж покинула мій розум. «Ліз!» – повторив я. Та Ліз не слухала. Одну за одною вона повідкручувала пляшечки. Різні види пігулок, але в жодному флаконі не було багато. Вона витріщилася на якісь блакитні. «Роксі, так, окей, але тут і дюжини не набереться. Спитай, де решта?» «Ліз, подивися на це». Мій голос долинав, наче здалеку. Я сказала спитай! Вона стрімко розвернулася і застигла, побачивши те саме, що і я. То була глянсова фотографія, верхня у стосі інших глянсових фото. Зображення трьох, двох чоловіків і жінки. Одним був Марцен уже без боксерських трусів. Другий чоловік теж був голий, вони робили всяке різне з жінкою, яка мала в роті кляп. Я не хочу казати, що саме робили, скажу тільки, що Марцен тримав у руках великий паяльник, а другий мужик двозубу виделку для м'яса. Чорт, прошепотіла ліз. Ой, чорт. Вона прогортала фотографії. Невимовний жах. Закрила Теку. Це вона? Хто? Меді, його дружина. Я так бачу, вона не втекла. Марцен усе ще стояв у бібліотеці, але на нас не дивився. Його потилиця була геть знищена, як лівий бік голови Теріо. Але я цього навіть не помічав. Є й гірші речі, ніж кольові рани. Така от дрібничка відкрилася мені того вечора. Вони мордували її до смерті, вичавив із себе я. Так, і як же веселиться при цьому? Ти подивись, як шкіряться до вух. Ну, ти ще шкодуєш, що я його замочила? Ти вбила його не за те, що він зробив з дружиною, сказав я. «Ти про це не знала. Ти його вбила через наркоту». Вона знизала плечима так, ніби це не мало значення. І для неї, напевно, так і було. Визернула з кімнати паніки, куди він приходив помилуватися своїми жаскими фото. Перевела погляд через бібліотеку на горішній коридор. «Він досі тут?» «Так, стоїть у дверях». «Спочатку він сказав, що пігулок немає». «Але я знала, що він бреше. Потім він сказав, що пігулок багато. Багато!» «Може, він брехав, коли це казав? Він міг, бо був ще живий. Але тобі він сказав, що вони в кімнаті паніки. Тоді він був уже мертвий, але не уточнив скільки їх». «Це все, що в тебе є?» – спитав я у Марцина. «Це все!» – підтвердив той. Голос уже починав зникати. «Ти сказав їй, що маєш багато». Він тільки знизав скривавленими плечима. «Я думав, поки вона вірить, що в мене є те, що їй треба, вона не буде мене вбивати». «Але наводка, яку їй дали, начебто ти отримав велику приватну партію». «Просто брехня собача», – сказав він. «У цьому бізнесі багато брехні». Люди мелють язиками, аби молоти. Коли я переказав ліз його слова, вона похитала головою, не вірячи. Не бажаючи вірити. Бо якби повірила, це означало б, що всі її плани на західне узбережжя накриваються мідним тазом. Це означало б, що її надурили. — Він щось приховує, — наполягала вона. — Якось. «Десь, спитай ще раз, де решта?» Я розтулив рота, щоб сказати, якби решта була, він би вже мені про це повідомив. А тоді, мабуть тому, що жахливі фотографії дали ляпаса моєму приголомшеному я, з'явилась ідея. «Може, я й собі трохи змахлюю, бо Ліз точно була готова стати жертвою шахрайства?» Якщо все вигорить, я втечу від неї, не викликаючи демона. Вона схопила мене за плече і струсунула. Я сказала, спитай! І я спитав. Де решта наркоти, містере Марцен?" Я ж тобі сказав, це все, що є. Його голос слабшав, танув. Я тримаю трохи на похвоті для Марії, але вона на багамах. Біміні. «А, це добре. Це вже краще». Я показав на полиці з консервами. «Бачиш бляшанки зі спагетті на верхній полиці?» Не помітити їх вона ніяк не могла, бо їх там було як мінімум 30. Доні Хряк явно любив Марку Франко Американ. Він сказав, що заникав трохи в них, але не Оксі. Вони десь в іншому місці». Вона могла потягти мене за собою, проте я подумав, що є шанс, що вона буде занадто схвильована, і не помилився. Ліз побігла до полиці з консервами. Я почекав, коли вона стане навшпиньки і потягнеться вгору. А тоді блискавкою драпанув з кімнати паніки і припустив через бібліотеку. От би ще не забув двері зачинити, але я забув. Марцен стояв на місці і здавався матеріальним, та я пробіг крізь нього. На мить мене охопив пекучий морозний холод, а рот наповнився мастким смаком, здається, пепероні. Наступної миті я вже мчав до сходів. У мене за спиною загримотіли падаючи бляшанки консервів. "А ну, вернися, Джиммі, повернися!" Вона побігла за мною. Я чув її Дістався до того місця, де сходи круто йшли вниз і озирнувся. То була помилка. Я перечепився. Варіанти в мене закінчилися, тому я склав губи трубочкою, щоб засвистіти, але не зміг. Тільки фухнув. Роти губи геть пересохло, тому я закричав. «ТЕРІО!» Я поповзнав карачки донизу сходами, але вона вхопила мене за гомілку. Терьо, допоможи! відчепи її від мене!» Раптом усе. Не лише балкон, не лише сходи, а весь простір над велетенською кімнатою і куточком для розмов сповнився білим світлом. Коли це сталося, я саме озирався на ліз і примружився від яскравості, ледве не осліплений. Світло йшло з високого дзеркала, а з того, що висіло на протилежному боці балкона, лилося ще більше світла. Хватка лізу ослабла. Я вхопився за сланцеву сходинку і відштовхнувся від неї так сильно, як тільки міг, і поїхав животом униз, наче дитина на санчатах з найгорбкуватішої у світі гірки. Зупинився я приблизно за чверть шляху до кінця сходів. Позаду мене розривала криком повітря ліз. Я глянув у проміжок між рукою і боком та через своє положення побачив її догори ногами. Вона стояла перед дзеркалом. Не знаю точно, що вона там бачила. І це добре, бо після цього я міг би більше ніколи не заснути». Досить було і того світла, сліпучого і безбарвного, що валило з дзеркала, наче спалах на сонці. Мертве світло. А тоді я побачив, чи мені здалося, руку, яка вилізла з дзеркала і вхопила ліз за шию. Вона смикнула жінку до скла, і я почув хрускіт хребців. Ліз не переставала кричати. Усе світло згасло. На дворі ще не остаточно стемніло, тому в будинку не панувала кромішня пітьма, але вона вже підкрадалася. Кімната піді мною тонула в колодязі сутінок. За мною на верхівці вигнутих сходів усе кричала і кричала Ліз. Я взявся за гладенький скляний поручень, підтягнувся на ньому, щоб стати на ноги і пошкандибав у вітальню, якось примудрившись не впасти. Ліз у мене за спиною перестала кричати... І засміялася. Обернувшись, я побачив, що вона біжить донизу сходами. Просто темна фігура, що регоче, як Джокер у коміксі про Бетмена. Вона бігла занадто швидко, не дивлячись під ноги. Розгойдувалася з боку в бік, відскакувала від балюстради, озиралася через плече над дзеркало, де світло вже тьмяніло, як нитка в старомодній лампочці розжарювання, коли її вимкнеш. «Ліз, обережно!» Я прокричав це навіть попри те, що понад усе на світі я жадав утекти від неї якнайдалі. Те попередження було продиктоване лише інстинктом, але воно не допомогло. Ліз втратила рівновагу, впала до лілець, вдарилася об сходи, перевернулася, знову вдарилася, ще раз зробила сальто і ковзнула аж донизу. Після першого удару вона ще сміялася, та після другого замовкла. Наче вона була радіо, а хтось її вимкнув. Вона лежала горілець біля підніжжя сходів із задертою головою, звернутим на бік носом. Одна рука була вигнута під неприродним кутом за спиною аж до шиї, а очі втупилися кудись у морок. «Ліз?» «Нічого». «Ліз? Ти в порядку?» «Яке ідіотське запитання!» Та й що мені з того? А от на це я вже міг відповісти. Я хотів, щоб вона була жива, бо за мною щось стояло. Я його не чув, але знав, що воно там. Я став біля неї навколішки і підніс руку до скривавленого рота. Подиху долоною не відчув. Її очі не кліпали. Вона була мертва. Я підвівся, розвернувся і побачив саме те, чого очікував. Ліз стояла в незастебнутому бушлаті і закривавленій кофті. Але дивилася не на мене. Вона дивилася кудись за моє плече. І підняла одну руку, щоб показати мені на щось. Навіть тієї жахливої миті, нагадуючи привид майбутнього Різдва, який показував на скруджів надгробок. Сходами спускався Кенне Теріо. чи то пак те, що від нього залишилося. 63 Він був схожий на обгорілу колоду, всередині якої тліє полум'я. Не знаю, як ще можна це описати. Він почорнів. Але його шкіра тріснула в багатьох місцях, і назовні проривалося те сліпуче мертве світло. Його промені випорскували з ніздрів очей, навіть з вух. А коли розтулив рота, звідти теж полилося мертве світло. Він вишкірився і здійняв руку. «А Спробуймо ще раз провести ритуал. «Тоді побачимо, хто переможе! Я думаю, ти в боргу переді мною, раз уже я тебе від неї врятував!» Він поспішив сходами донизу, готовий до сцени великого воз'єднання. Інстинкт підказував, що треба підібгати хвоста і тікати, але щось у душі радило не відступати. «Хай там як мені хотілося уникнути жаху, що насувався!» Якби я повернувся спиною, воно б ухопило мене ззаду, огорнуло обвугленими руками, і то був би кінець. Воно перемогло б, а я став би його рабом, зобов'язаним прибути на першу вимогу. Воно вселилося б у мене живого так само, як у мертвого Теріо, що було б значно гірше. «Зупинися!» Мовив я, і почерніла шкаралупа Теріо немов вросла у підлогу біля підніжжя сходів. Від тих простягнутих лап мене відділяло менше фута. «Іди геть! Я з тобою прощаюся! Навіки!» «Ти ніколи зі мною не розпрощаєшся!» А тоді воно промовило ще одне слово, від якого в мене шкіра взялася сиротами – а волосся на потилиці стало сторч. «Чемпіоне!» «Побачимо!» – сказав я. Хоробра відповідь. От тільки тремтіння в голосу вгамувати не вдалося. А руки все ще тягнулися до мене. Почорні ліла писька зі сліпучими тріщинками за кілька дюймів від моєї шиї. «Якщо ти справді хочеш здихатися мене навіки...» Берися! Ми знову проведемо ритуал, і цього разу буде справедливіше, бо я готовий. Мною опанувало дивне відчуття спокуси. Не питайте чому. Але зрештою взяла гору та частка мого єства, що була віддалена від его і глибша, ніж інстинкт. Переграти диявола можна лише раз. Волею проведіння, хоробрістю, завдяки дурній удачі або ж з усім цим разом. Але не двічі. Навряд чи хтось, крім святих, може здолати диявола в бою двічі. А може й вони не здатні. Іди! Настала моя черга вказувати пальцем, як скруджив останній привид. Я показав на двері. Потвора задерла догори обвуглену, вимащену попелом губу Теріо. посміхнулася. Ти не можеш вигнати мене, Джеймі. Невже ти досі не зрозумів? Ми прив'язані один до одного. Ти не думав про наслідки. І от, будь ласка. Я повторив єдине своє слово. Тільки його я й міг вичавити з горла, яке зненацька стало завширшки з макове зернятко. Труп Теріо, здавалося, націлився скоротити відстань між нами, стрибнути на мене і стиснути в страхітливих обіймах. Але він цього не зробив. Може, не зміг. Ліс зіщулилася, коли він її проминав. Я чекав, що він пройде просто крізь двері, як і крізь Марцена. Але та тварюка не була привидом. Вона вхопилася за ручку і повернула її. Шкіра ще більше потріскалася, ще більше світла вирвалося назовні. Двері стрімко розчахнулися. Воно повернулося до мене. О, свисне, і я примчу до тебе, хлопче. І воно зникло. 64. Я відчував, що ноги отот підігнуться, і хоча сходи були близько, я не збирався на них сідати, бо потрошче на тіло ліс Даттон розкинулося біля їхнього підніжжя. Я пошкандибав до куточка для розмов, і безсило впав у крісло біля нього. Опустив голову, і з грудей вирвалося ридання. То були сльози жаху й істерики. Але я думаю, хоч напевно і не пригадую, що то також були сльози радості. Я лишився живим. Я сидів у темному будинку в кінці приватної дороги з двома трупами і двома загробними. З балкона на мене дивився вниз Марцен, але я був живий. Три, промовив я вголос. Три трупи і три загробні. Не забувай про Тедді. Я засміявся, а тоді згадав, що приблизно так само сміялася ліз перед тим, як замовкнути назавжди, і з волі припинив. Я спробував подумати, що робити далі. Вирішив, що насамперед треба зачинити ті блядські вхідні двері. Відчувати на собі погляди тих двох неупокоєних, ви правильно вгадали, я це слово вивчив згодом. Було неприємно, але я звик до мерців, які знають, що я їх бачу. Що мене насправді турбувало, то це думка про Терріо Він десь там ходить, з мертвим світлом, яке просочується крізь його напівзогнилу плоть. Я наказав йому йти, і він пішов. Але що як він повернеться? Пройшовши повзліз, я зачинив двері, а коли повернувся, спитав у неї, що мені робити. Відповіді я не очікував, але отримав. «Подзвони матері!» Я згадав про стаціонарний телефон у кімнаті паніки, однак підніматися знову тими сходами і заходити в ту кімнату я не збирався. Навіть за мільйон баксів. «Ліз, а твій телефон при тобі?» «Так!» – байдужим, незацікавленим тоном, як говорять майже всі вони. Хоча не всі. У місіс Беркет залишалося достатньо життя, щоб розкритикувати мистецьку цінність моєї індички. А Донні Хряк намагався сховати свою ничку з садистським порно. «Де він?» «У кишені мого пальта!» Я підійшов до її тіла і сягнув у праву кишеню бушлата. Пальці торкнулися руків'я пістолета, з якого вона обірвала життя Дональда Марсена, І я відсмикнув руку, наче торкнувся чогось розпеченого. Пошукав в іншій кишені, і там знайшов такий її телефон. Увімкнув його. Який пінкод? код «2665». Я увів. Набрав код міста Нью-Йорк і перші три цифри маминого мобільного, та потім передумав і передзвонив на інший номер. «Девять один один, що у вас сталося?» «Я в будинку з двома трупами», – відповів я. «Одного вбили, а друга впала зі сходів». Сенко, це розіграш?» «На жаль, ні. Жінка, яка впала зі сходів, мене викрала і привезла сюди». «Де цей будинок?» Голос жінки на іншому кінці тепер звучав зацікавлено. У кінці приватної дороги біля Ренфілда мем. Я не знаю, скільки милі і чи є на цій вулиці номер. А потім згадав те, що мав би сказати одразу. Це будинок Дональда Марсена, Це його вбила жінка. А вона сама впала зі сходів. Її звали Ліз Даттон. Елізабет. Операторка спитала, чи я сам у порядку, і наказала мені сидіти на місці, полісмени вже їдуть. Я сидів на місці, тільки матері зателефонував. Ця розмова вже була значно довшою і не завжди чіткою, бо ми обоє схлипували і белькотіли. Я розповів їй усе, крім історії з мертвим світлом. Мама б мені повірила, але досить уже й того, що один з нас бачив нічні жахіття». Я просто сказав, що ліс спотикнулася, коли гналася за мною, і зламала собі шию. Під час нашої розмови Дональд Марцин спустився сходами і став біля стіни. Один мрець без маківки на голові, інша з головою на бік. А то з них була парочка. «Я вам казав, що в цій історії багато жаху. Ви отримали попередження». Але я на них дивився без особливого переляку, бо найгірший жах уже був позаду. Він зник. Хіба що я захотів би його повернення. Тоді можна було викликати. Варто лише свиснути. Через 15 дуже довгих хвилин я почув у долині виття сирен. Через 25 вікна наповнилися червоно-синіми спалахами. Приїхало щонайменше шестеро копів, звичайний загін. Спочатку вони були просто темними обрисами, що затулили собою двері, затьмарюючи останні промені денного світла, якщо воно там ще залишалося. Хтось із них спитав, де ці чортові вимикачі? Інший сказав, о, знайшов! І виматюкався, коли світло не загорілося. «Хто тут?» – гукнув інший. «Якщо тут є хто-небудь, назвіться!» Я встав і підняв руки, хоча сумніваюся, що вони могли бачити що-небудь, крім темної фігури, яка рухалася в пітьмі. «Я тут!» «Я підняв руки!» «Світло вимкнулося!» «Я той хлопець, який вас викликав!» Спалахнули ліхтарики. Промені гарячково забігали, натикаючись один на одного, а потім усі націлилися на мене. Один коп вийшов уперед. Жінка. Вона зробила гак, щоб не наштовхнутися на померлу ліз, хоч і сама не розуміла, навіщо це робить. Спочатку її рука лежала на руків'ї пістолета, але коли вона мене побачила, то відпустила. І мені полегшало. Вона зупинилася. «Синку, ти тут сам у будинку?» Я подивився на ліз. Глянув на Марцена, який стояв досить далеко від жінки, яка його вбила. Навіть Тедді, і той з'явився. Він стовбичив у дверях, де вже не було копів. Може, його привабила метушня, а може, просто захотілося прийти. Три немертві боввани. «Так». Відповів я. «Я тут зовсім сам!» 65 Жінка-коп обійняла мене за плечі і вивела на двір. Я почав тремтіти. Мабуть, вона подумала, що це від нічного повітря, але це, звісно, було не так. Вона зняла з себе куртку і накинула мені на плечі, хоча це не дуже допомогло. Я просунув руки задовгі рукави і обійняв себе. Куртку обважнювали поліцейські речі в кишенях, та мене це не турбувало. То була приємна важкість. На подвір'ї припаркувалися три патрульні машини. Дві оточили по боках маленьку автівку ліз, а третя стала за нею. Поки ми стояли, приїхала ще одна патрулька, позашляховик з написом «Шеф поліції Ренфілда» на борту. Я подумав, що у п'яниці хвацьких водіїв міста сьогодні свято, бо основні сили поліції, напевно, кинули сюди. З дверей вийшов інший коп і приєднався до жінки копа. «Малий, що тут сталося?» Не встиг я відповісти, як жінка коп притисла мені до губ вказівний палець. Я не заперечував. Те відчуття було насправді приємне. Давайте, не розпитуй! Цей хлопчик останній шоку! Йому потрібна допомога медиків!» З позашляховика вийшов опасистий чоловік у білій сорочці з поліцейським жетоном, що висів на шиї. За моїм припущенням, сам шеф і вчасно почув останню частину її речення. «Відвези його до лікаря, Керолайн! Хай його оглянуть!» «Підтверджені трупи є?» «Одне тіло лежить біля початку сходів, схоже на жінку. Я не можу підтвердити, що вона померла, але, судячи з куту, вигнув шиї...» «Так, вона мертва», – сказав я їм і розплакався. «Вперед, Керо, розпорядився шеф. «І не вези його аж в округ. заїдь у Меднау і не розпитувати, поки я не приїду». «І до того знайдемо дорослого, який за нього відповідає. Ім'я в нього запитали?» «Ще ні», – відповіла полісменка Керолайн. «Тут психушка, світло не вмикається». Шеф нахилився до мене, вперше з долонями встегна над колінами, змушуючи почуватися мене п'ятирічним. «Синку, як тебе звуть?» «От вам і не розпитувати», – подумав я. «Джеймі Конклін. А приїде моя мати. Її звуть Тія Конклін. Я вже їй дзвонив». «Угу». Mm -hmm. Він повернувся до Двайта. «Чому немає світла? У всіх будинках дорогою сюди було. Не знаю, шеф». «Воно виробилося, коли вона бігла за мною сходами», – сказав я. «Думаю, тому і впала». Я бачив, що йому хочеться ще мене розпитати, але він просто наказав полісменці Керолайн рухатися. Поки вона виїжджала з подвір'я і рушала з вивистою доріжкою на виїзд, я намацав у кишені штанів телефон Ліз, хоча не міг пригадати, як я його туди поклав. А можна я подзвоню мамі і скажу їй, що ми їдемо до лікаря на відкладну допомогу? А вже ж! Набираючи маму, я раптом усвідомив – Якщо полісменка Керолен дізнається, що я користувався телефоном Ліз, у мене будуть неприємності. Вона може спитати, звідки я знаю пін-код покійниці, а я не зможу правдоподібно відповісти. Хай там як вона не спитала. Мама сказала, що їде в Убері, що мабуть коштуватиме цілий маленький статок, тож добре, що агенція знову міцно стояла на ногах. І вони рухаються з прекрасною швидкістю. Вона спитала, чи справді зі мною все добре. Я сказав їй, що справді, і що полісменка Керолайн везе мене в Меднау в Ренфілд просто на огляд. Мама наказала не відповідати на жодні запитання, поки вона не приїде. І я пообіцяв. «Я зателефоную Монті Грішему», – сказала вона. «Він такими юридичними справами не займається, але точно знає того, хто займається». Мамо, мені не потрібен адвокат. На цих словах полісменка Керолайн глянула на мене швидко і скоса. Я нічого не скоїв. Якщо Ліз когось убила і ти був присутній, то потрібен. Буде допит, преса, не знаю, що там ще. Це я винна, я привезла ту суку в наш дім. І вона злостиво виплюнула. Тварюка, Ліз! Спочатку вона була хороша. То була правда, але раптом я відчув, як навалюється страшенна втома. «Побачимось, коли приїдеш!» Я дав відбій і спитав полісменку Керолайн, скільки ще нам їхати до невідкладної допомоги. Вона відповіла, що 20 хвилин. Я озирнувся через плече, крізь сітку, яка відділяла заднє сидіння, бо мною раптом опанувала впевненість, що там сидить ліз. Чи набагато гірше. Теріо. Але сидіння було порожнє. Тут лише ми з тобою, Джеймі, сказала полісменка Керолайн. Не хвилюйся. Я й не хвилююсь. Але все-таки була одна річ, про яку я мав хвилюватися. І слава Богу, я згадав про неї, бо ми з мамою могли втрапити у велику халепу. Я притулився головою до вікна і відвернувся від Керолайну Півоберта. Я подрімаю. «Подрімай!» У її голосі звучала усмішка. Я і справді подрімав, але спершу натиснув кнопку живлення телефона Ліс, затуливши його своїм тілом, і видалив той запис, який вона зробила, коли я переказував сюжет секрету Руаноука мамі. І якщо знайдуть телефони і з'ясують, що він не мій, я щось вигадаю. Або просто скажу, що не пам'ятаю. Так надійніше. Однак їм не можна слухати той запис. Ніяк не можна. 66. Шеф і двоє інших копів приїхали в клініку Меднау через годину чи десь так після того, як туди прибули ми з полісменкою Керолайн. Ще був чоловік у костюмі, який представився окружним прокурором. Мене оглянув лікар, сказав, що я більш-менш у порядку, артеріальний тиск трохи високий, але зважаючи на те, що я пережив, це не дивно. Він був упевнений, що вже до ранку тиск нормалізується і проголосив мене звичайним здоровим підлітком. Насправді я був звичайним здоровим підлітком, який бачить мерців, але вдаватись подробиці не став. Ми з копами і окружним прокурором пішли в кімнату відпочинку для персоналу, щоб там зачекати на мою матір. І щойно вона приїхала, мене почали розпитувати. Тієї ночі ми зупинилися в Ренфілдському мотелі «Стардаст», а наступного ранку знову були запитання. Мама сама їм розповіла, що вони з Елізабет Даттон мали стосунки, які закінчилися, коли мама дізналася, що Ліс бере участь у наркоторгівлі. А я їм розказав, як ліс за гриблами на після тренування з тенісу і привезла в Ренфілд, де сподівалася вкрасти велику партію Оксі з будинку містера Мартсена. Зрештою він зізнався, їй йде наркотики, і вона його вбила. Або не зірвала джекпот, на який розраховувала, або через інші штуки, які знайшла в тій кімнаті. Фотографії «Я одного не розумію», – сказала полісменка Керолайн, коли я повернув їй куртку, яка досі була на мені. Мама зиркнула на неї з поглядом самиці, готовою захищати своє дитинча, але полісменка Керолайн цього не бачила. Вона дивилася на мене. «Вона його зв'язувала?» «Фіксувала. Таке було слово. Мабуть, тому, що вона була поліцейською». «Добре, зафіксувала. І відносно до того, що вона тобі сказала, а також відповідно до того, що ми знайшли на другому поверсі, вона трохи його підтюнінгувала, але не дуже сильно». «А можна ближче до суті?» – спитала мама. «Мій син пережив жахіття. Він виснажений». Полісменка Керолайн проігнорувала її. Вона дивилася на мене дуже ясними очима. «Вона могла зробити набагато більше, мучити його, доки не отримає бажане. А натомість вона залишила його, поїхала аж в Нью-Йорк, викрала тебе і привезла сюди. Навіщо вона це зробила?» «Я не знаю». «Ти дві години їхав з нею в машині, і вона не сказала?» «Вона сказала тільки, що рада мене бачити». Я не міг згадати, чи точно вона таке казала, тому, здається, формально то була брехня, але за відчуттями правда. Я пригадав усі ті вечори на дивані, коли сидів між ними і дивився теорію великого вибуху, і ми втрьох надривали животи від сміху. І розплакався, що допомогло нам вибратися. Коли ми вже були в мотелі, за зачиненими дверима, надійно замкненими, мама сказала... Як ще раз спитають, скажи, що може вона планувала забрати тебе з собою, коли поїде на захід. Зможеш? Так, кивнув я. І стало цікаво, чи не таліпалася ця ідея десь на задвірках свідомості Ліз увесь той час. Міркувати про таке було неприємно, але краще, ніж про те, що я думав. І досі думаю, що вона збиралася мене вбити. Я спав не в прохідній кімнаті, а на дивані у маминій. Снилося мені, що я бреду самотньою сільською дорогою під місяцем серпиком. «Не свисти, не свисти!» – наказував я собі. Але засвистів. Нічого не зміг із собою вдіяти. Я просвистів «Let it be". дуже чітко це пам'ятаю. А на шостій чи восьмій ноті почув за спиною кроки. Я прокинувся, затуляючи рота руками, наче намагався притлумити крик, і відтоді, в подальші роки, я так само прокидався не раз і не два. Але боюсь, я не свого крику. Я боюсь, що прокинусь під акомпанемент власного свисту, а та мертвосвітляна тварюка поряд. Простягає руки, щоб ухопити мене в обійми. 67. Убуття підлітком купа проблем. Зацініть. Прищі, муки вибору правильного одягу, щоб тебе не засміяли в школі, і загадка дівчат. Але після поїздки до будинку Дональда Марцена, викрадення, якщо вже зовсім прямолінійно, я виявив, що є й свої переваги. Наприклад, не треба проходити крізь стрій репортерів і телекамер на допиті, бо я не мусив давати свідчення особисто. Натомість мої свідчення записали на відео з адвокатом, якого знайшов для мене Монті Грішем з одного боку і мамою з другого. Преса знала, хто я, але моє ім'я жодного разу не з'явилося в медіа, бо я був тією чарівною істотою, неповнолітнім. Діти в школі дізналися. Діти в школі майже завжди про все дізнаються. Однак мене ніхто не діставав. Навпаки, мене поважали. Не треба було вигадувати, як заговорити з дівчатами, бо вони самі підходили до моєї шавки і починали розмову. А найкраще, з телефоном, який насправді був не моїм, а Ліз, не виникло ніяких проблем взагалі. Та й не існувало його більше. Мама вкинула його в сміттєспалювальну піч. «Бон bon вояж, і сказала, якщо хтось спитає, відповідати, що я його загубив. Ніхто не спитав. А щодо того, чому Ліз приїхала в Нью-Йорк і викрала мене, поліція самостійно дійшла висновку, який мама вже озвучила. Ліс хотіла мати з собою дитину, коли поїде на Захід. Може, думала, що жінка, яка подорожує з дитиною, привертатиме до себе менше уваги. І, схоже, ніхто не розглянув можливості, що я б спробував утекти або принаймні закричати і покликати на поміч, коли ми зупинимося заправитися і перекусити в Пенсильванії, індіанії чи Монтані. Звісно, я б цього не робив. Я був би слухняною маленькою жертвою викрадення, точнісінько такою, як Елізабет Смарт. Бо я був підлітком. Газети роздмухували цю тему десь із тиждень, особливо таблоїди, частково тому, що Марцен був наркобороном. Але найбільше галасу наробили фотографії, знайдені в його кімнаті паніки. І Ліз вийшла типу героїнею. Дивно, але факт. «Колишня поліціянтка гине, вбивши Дона порнотортур», – волав заголовок Daily News. Жодних згадок про те, що вона втратила роботу внаслідок внутрішнього розслідування і позитивного тесту на наркотики. Однак про те, що вона допомогла знайти останню бомбу-гранатомета, перш ніж купа покупців у супермаркеті злетіла в повітря, все-таки згадали. Репортер посту, напевно, пробрався в будинок Марцина. «Таргани в будь-яку шпарину пролізуть», – сказала мама. А може в них були фотки будинку в Рентфілді, бо їхній заголовок проголошував. «Усередині дому жахів доні Хр'яка». Маму він страшенно розсмішив, і вона сказала, що вміння газети «Пост» вживати апостроф – непогана паралель до рівня їхнього розуміння американської політики. «Слово «Хр'як» пишеться без апострофа», – пояснила вона, коли я спитав. Та нехай, мам, як скажеш. 68. Минуло зовсім небагато часу. Інші новини потіснили дім жахів Доні Хряка з перших шпальт таблоїдів, і моя слава в школі потьмяніла. Усе було так, як Ліз розповідала про Чета Аткінса. Люди швидко забувають. Переді мною знову постала проблема, як заговорювати з дівчатами, а не чекати, коли вони самі підійдуть до моєї шавки з великими, підмальованими тущу очима і випнутими губками, намащеними блиском, щоб зі мною перетерти. Я грав у теніс і пробувався на роль у виставі, яку ставив клас. Зрештою мені довірили тільки два рядки, але я вклав у них усю душу. Я грав у відеоігри з друзями, повів Мері Лу Стайн кіно і поцілував її. А вона поцілувала мене у відповідь, і це було супер. Пришвидшуємо перегляд, завершуємо перегортанням сторінок календаря. Пішов 2016, потім 2017 рік. Інколи мені снилося, що я на тій сільській дорозі, і я прокидався, затуляючи рота долонями і думаючи – «Невже я свистів? Господи, невже я свистів?» Але ті сни турбували мене дедалі рідше. Іноді я бачив покійників, але не часто, і вони не були страшними. Одного разу мати спитала, чи я досі їх бачу, і я відповів, що вже майже ніколи, бо знав, що вона від цього почуватиметься краще. А мені хотілося полегшити їй життя, бо вона багато поганого пережила, і я це розумів. «Може, ти переростеш?» – сказала вона. «Може, й переросту», – погодився я. І тут ми потрапляємо в 2018-й. Наш герой Джиммі Конклін уже вимахав понад метр вісімдесят два, виростив еспаньолку, яку мама тупо ненавиділа. Вступив у Принстон і був майже дорослий, щоб голосувати. А коли в листопаді будуть вибори, то вже буду достатньо дорослий. Я сидів у своїй кімнаті, обклавшись підручниками, бо на носі маячили іспити. Аж тут задзищав телефон. То була мама. Дзвонила з іншого Убера, цього разу дорогою на Тенафлай, де нині мешкав дядько Гаррі. «Знову пневмонія», – сказала вона. «І думаю, цього разу він уже не вибереться, Джеймі. Мене попросили приїхати, а таке роблять лише тоді, коли справи серйозні». Помовчавши, вона додала, «Смертельно!» «Я приїду якнайшвидше!» «Ти не мусиш!» Підтекст був такий, що я все одно ніколи його не знав. Принаймні в ті часи, коли він був розумним чуваком, який будував кар'єру собі і сестрі в жорстокому світі Нью-Йоркського книговидання. А цей світ і справді може бути жорстоким. Я тепер працював у офісі. Лише кілька годин на тиждень, здебільшого папірці заповнював, тому знав, що це правда. І правда те, що я мав лише розмиті спогади про того розумника, який мусив би залишатися розумним значно довше. Але я збирався їхати не заради нього. «Я автобусом». «А це вже легко». Бо саме автобусом ми завжди їздили в Нью-Джерсі в ті часи, коли Убери і лифти були нам не по кишені. Твої тести. Ти ж маєш готуватися до іспитів. Книжки. Це унікально портативна магія. Десь я це вичитав. Візьму з собою. Побачимося на місці. Може, доведеться залишитися на ніч, сказала вона. Ти впевнений? Я підтвердив. Не знаю, де я був, коли помер дядько Гаррі. Може, в Нью-Джерсі, може, досі перетинав Гудзон, а може, саме дивився на стадіон Янки зі свого засраного пташками вікна автобуса. Знаю тільки, що мама чекала мене біля інтернату, його останнього, на лавці під розлогим тінистим деревом. Очі були сухі, але вона курила сигарету, чого я вже давно за нею не помічав. Вона міцно мене обійняла, і я її так само. Я вдихав пахощі її парфумів. Той старий солодкий аромат Ля Вієбель, який завжди повертає мене в дитинство. До того маленького хлопчика, який вважає, що його зелена рука індичка – це мега круто. Питати мені не довелося. «Менш ніж за 10 хвилин до мого приїзду», – сказала вона. «Ти як? У порядку?» «Так. Сумно, але й полегшало від того, що все це нарешті позаду. Він прожив значно довше за людей хворих на те саме, що в нього було. Знаєш що?» Я тут сиділа і думала про три прольоти і шість по землі. Чув про таке? Е, здається, чув, ага. Інші хлопці не брали мене з собою гратися, бо я була дівчиськом. Але Гаррі сказав, якщо мене не візьмуть, то і він не гратиме. А він був популярний, незмінно найпопулярніший. Отак я і виявилася, як то кажуть, єдиною дівчиною в команді. А ти добре грала? Офігенно, сказала вона і розсміялася. А потім витерла одне око. Все-таки сльози. Слухай, мені треба побалакати з місіс Сакерман. Вона тут усім командує. І підписати кілька папірців. А потім спущуся в його кімнату і гляну, чи нам не треба щось одразу забрати. Хоча не уявляю, що це могло бути. У мене вирухнулася тривога. «А він «Ні, сонечко, у них тут є бюро ритуальних послуг. Я домовлюся, щоб завтра його перевезли в Нью-Джерсі, та, ну, ти розумієш, усе, що пов'язано зі смертю». Вона трохи помовчала. «Джеймі?» Я подивився на неї. «Ти ж не... не бачиш його?» Я усміхнувся. «Ні, ма. Вона взяла мене за підборіддя». «Скільки разів тобі казала? Не називай мене так! Хто каже, ма?» «Я гнята», – відповів я і додав. «Ага, ага, ага». Це її розсмішило. «Почекай мене, синку, я ненадовго». Вона зайшла всередину, а я подивився на дядька Гаррі, який був навіть ближче, ніж за десять футів від нас. Він весь час там стояв у тій самій піжамі, в якій помер. «Привіт, дядьку Гарі», – сказав я. Відповіді не було, але він дивився на мене. «У тебе досі Альцгеймер?» «Ні». «То ти вже одужав?» Він подивився на мене з найтоншим проблиском гумору. Та, мабуть, так, якщо помер, це, по-твоєму, одужав. Вона сумуватиме за тобою, дядько Гаррі. Жодної відповіді. Але я й не очікував на неї, бо то не було запитання. А одне запитання до нього я мав. Він міг не знати відповіді. Та є одна стара приказка. Не спробуєш, не дізнаєшся. «Ти знаєш, хто мій батько?» «Так!» «Хто? Хто це?» «Я!» – відповів дядько Гаррі. 69 Я майже дописав. Пам'ятаю ще, як думав, що 30 сторінок – це багато. Але ще не кінець, тому не згортайте, поки не заціните ось що. Мої дідусі-бабуся, єдині дідусі-бабуся, як виявилось, загинули дорогою на різдвяну вечірку. Якогось гуляку, що вже заправився різдвяною радістю, занесло через три смуги чотирисмугового шосе, і він врізався в них лоб у лоб. П'яниця вижив, хоча з ними так часто буває. Мій дядько, він же мій батько, як виявилось, був у Нью-Йорку, коли надійшла звістка, ходив по кількох різдвяних вечірках. Вів світські бесіди з потрібними людьми – видавцями, редакторами і письменниками. Його агенція на той час була ще зовсім нова, і дядько Гаррі, любий татусь, наче заблукав у темному лісі, доглядав крихітну кубку розпаленого хмизу і сподівався, що з нього розгориться багаття. Він повернувся додому в Арколу, це містечко в Іллінойсі, на похорон. Після всього в Конклінів були поминки. Лестеру й Норму любили, тому прийшло багато людей. Хтось приніс їжу, хтось випивку. Цього хрещеного батька багатьох неочікуваних діток. Тія Конклін, яка в той час щойно випустилася з коледжу і працювала на першій роботі в аудиторській компанії, випила чимало. Як і її брат. Ой-ой, правда? Коли всі розходяться по домівках, він знаходить сестру в її кімнаті. Вона лежить на ліжку в комбінації та гірко плаче. Гаррі лягає поруч і пригортає її. Просто щоб утішити, розумієте, але одна втіха веде до іншої. Лише один раз, але разу вистачає. І через півмісяця дядько Гаррі знову в Нью-Йорку відповідає на телефонний дзвінок. Невдовзі тому моя вагітна мати переходить на роботу в агенцію. Чи змогла б літературна агенція Конкліна досягти успіху в цій жорстокій конкурентній сфері без неї? Чи купка хмизу і листя, розпалена моїм батьком-дядьком, згасла б у струмочку білого дима, перш ніж він встиг би докинути солідні дрова? Важко сказати. Коли все почало розкручуватись, я лежав у люльці, пісяв у памперси і агукав. Але в роботі вона була крута. Це я точно знаю. Якби не це, агенція пішла б на дно, коли фінансові ринки накрилися мідним тазом. Я вам так скажу. Навколо дітей, народжених від інцесту, циркулює багато брехливих міфів. Особливо, коли це зв'язок батько-донька і сестра-брат. Так, можуть бути проблеми зі здоров'ям. І так, ймовірність їх мати трохи вища, коли йдеться про інцест. Але думати, що більшість таких дітей народжуються з розумовою відсталістю, одним оком чи клишоногістю? Повна туфта. Я дізнався, що в дітей, народжених від інцесту, справді є один найпоширеніший дефект. Це зрощені пальці на руках чи ногах. Я маю шрами на внутрішній частині між середнім та підмізинним пальцями лівої руки від хірургічного втручання – їх відокремлювали, коли я був іще немовлям. Коли я вперше спитав про ці шрами, мені тоді було років із 4-5, не більше. Мама сказала, що лікарі розрізали мені пальчики ще до того, як вона принесла мене додому з пологового. «Простіше простого», – запевнила вона. І, а вже ж... Є ще одна річ, з якою я народився, і яка може бути якось пов'язана з тим, що колись давно, потерпаючи від горя й алкоголю, мої батьки зблизилися трохи більше, ніж належить братові та сестрі, а може, моя здатність бачити мерців не має з цим нічого спільного. У батьків, яким ведмідь на вухо наступив, буває народжується дивоспівачка. У неграмотних народжуються видатні письменники, іноді талант з'являється ні звідки, чи так принаймні здається. Е, хоча ні, стривайте секундочку. Уся ця історія вигадка. Я не знаю, як Тія і Гаррі стали батьками непосудючого немовляти на ім'я Джеймс Лі Конклін. бо я так і не розпитав Гаррі детальніше, він би розповів мені. Мертві не можуть брехати, як ми вже з'ясували, та тільки знати я не хотів. Я розвернувся і пішов у інтернат шукати матір одразу після того, як він промовив те слово Я, він за мною не подався, і я більше ніколи його не бачив. Я думав, він прийде на поховальну службу чи на цвинтарний похорон, але його там не було. Дорогою назад до міста, автобусом, як у давні добрі часи, мама спитала, що зі мною. Я запевнив, що все добре, просто намагаюся звикнути до думки про смерть дядька Гаррі. Таке враження, що в мене випав молочний зуб, сказав я. В мені утворилася дірка, і я постійно її відчуваю. Я розумію, вона мене обійняла. Зі мною те саме. Тільки я не сумую. Не розраховувала на це і не сумую. Бо насправді його вже давно не стало. Приємне це відчуття, коли тебе обіймають. Я любив маму і досі люблю. Але того дня збрехав їй, і то було не лише замовчування. За відчуттями це не нагадувало втрату зуба. Мені здавалося, що в мене виріс іще один зуб, той, для якого не було місця в роті. Деякі деталі додають правдоподібності історії, яку я вам щойно розповів. Лестер і Норма Конкліни справді загинули через п'яного водія дорогою на різдвяну вечірку. Гаррі справді повертався в Іллі Нойс на їхній похорон. Я розкопав статтю в газеті Арколи «Рекорд Herald, де було сказано, що він виголошував надгробну промову. Тія Конклін справді звільнилася з роботи і переїхала в Нью-Йорк допомагати братові в новій літературній агенції на початку наступного року. А Джеймс Лі Конклін і справді дебютував у цьому світі через 9 місяців, чи десь так, після похорону в лікарні Ленокс-Гілл. Отож, ага-ага-ага, і так-так-так, усе могло бути саме так, як я й розповів. Про це свідчить чимала порція логіки. Але також усе могло відбуватися якось інакше, і цей розвиток подій міг мені значно менше сподобатися. Зґвалтування молодої жінки, яка напилася донестями, наприклад, і це діяння скоїв її п'яний, хтивий брат. Причина, чому я не спитав, проста. Я не хотів знати. Чи міркую я над тим, обговорювали вони аборт чи ні? Іноді міркую. Чи тривожить мене, що від свого дядька-батька я успадкував більше, ніж ямочки на щоках, які з'являються від усмішки? Чи перші проблески сивини в чорному волосі у ніжному віці 22 років? А якщо відверто, то чи боюся я, що почну втрачати розум у все ще ніжному віці? В 30, 35 чи 40? Так, звісно, боюся. За даними, які я знайшов в інтернеті, мій батько-дядько мав ранню сімейну хворобу Альцгеймера. Вона вичікує сприятливого часу в генах ПСН-1 і ПСН-2. І є спеціальний тест, треба плюнути в трубочку і чекати результату. Мабуть, пройду його. Згодом. Ось що цікаво. Перечитую ці сторінки і бачу, що поступово моє письмо поліпшується. Не подумайте, що я проголошую себе рівною Фолкнеру чи Абдайку. Насправді, я маю на увазі, що я вдосконалився в процесі роботи, а на мою думку в житті майже зусім так». Я просто мушу надіятися, що в іншому я теж буду вправнішим і сильнішим. Коли знову зустрінуся з тією тварюкою, яка вселилася в Теріо. Бо я зустрінуся. Істота не з'являлася мені на очі з того вечора в будинку Марцина, коли Ліс побачила в дзеркалі щось таке, що відібрало в неї розум. Але вона досі чигає на мене. Я це відчуваю, а насправді знаю, хоч і не знаю, що воно таке. Та це не має значення я не збираюся жити з навислим над головою питанням, чи не з'їду я з глузду в середньому віці, і не житиму в постійній тіні тієї потвори. Занадто багато моїх днів вона знебарвила. Те, що я дитина інцесту, видається кумедною дрібницею, порівняно з чорною шкірою теріо, яка світить крізь тріщини мертвим світлом. Упродовж тих років, що минали, відколи та тварюка вимагала в мене повторного змагання, нового ритуалу чуді, я перечитав багато різного і натрапив на багато дивних забобонів і чудних легенд – оповідок, які не потрапили в книжки Ріджеса Томаса про Руанолок чи Стокерового Дракулу. Про одержимість живих демонами написано чимало, але я ще жодного свідчення не знайшов про істоту, здатну вселятися в мертвих. Найближче, що я знайшов на цю тему – історії про зловорожих привидів, а це насправді геть не те саме. Тому я досі без поняття, з чим я маю розібратися. Знаю тільки, що розібратися мушу. Я свисну, воно примчить, ми щепимося в обіймах замість ритуального прикушування язика, а далі... Що ж... Далі буде видно, правда? Так буде, побачимо. Згодом. Привіт! Сьогодні 177-й день від початку продовження війни. І я дякую Збройним силам. А конкретно своєму товаришу Олександру. Він зараз десь на нулі. Він журналіст-розслідувач-музикант і взагалі має купу інших талантів. Наприклад, так, аудіокниги. До війни він встиг записати три невеличкі, серед яких є і Кінг, до речі. І так, він значно крутіший за мене. Але я ще працюватиму над собою. Лінк на нього прямо під відео. І дякую, що ви підтримуєте мене. Це стимулює мене ставати менш ледачим, а значить світ стає кращим. Якщо ви дослухали до цієї миті, то ви не могли не підписатись. Тому я вам про це навіть не нагадуватиму. Ми з вами обов'язково почуємось. Так, сонечко, все буде Україна.